Triggervarning! Suomessa kvotaan pakkorvatsi! <laughs> Mina damer och herrar, välkomna till fällens avsnitt av Triggervarning där vi ska diskutera ring 100 åringen inland. Pi, pi, pi, pi, pi, pi. Jag tror det var Finland du sa i alla fall. Det hördes inte riktigt bra. Hördes Eller? inte. Jag vet inte. Men det är Finland som är åringen du vill diskutera i alla fall. Uh, ja, jag tror det. Okej. Okay. Och, och kanske mer specifikt den här frågan att hundra år av vad då? Precis. Mm. Oj då. Mm en sån uh, munsbit mm. ja det det. Jo, några redan innan hatbräven kommer flygande så kan jag ju som vanligt berätta ni kan skicka dem till triggerwarning.gmail.com mm. no, och uh, sen så finns det mm. kanske någon annanstans också jag vet jo, jo faktiskt, kära lyssnare mm. uh, vi, ni hittar oss på twitter under namnet triggarvarning 1. Mm. Och, och kom ihåg, kom ihåg, om ni, inte, om ni glömmer ettan så kommer ni till Anna. Och hon är inte finsk. Nej, Paco råd sig direkt. Mm. Uh, och på tal om mm. någonting annat som är Paco, så hade de lämnat <laughs> en blåvit säck idag. <laughs> för <laughs> för hattarna. Alltså jag, jag, det är ju inget hemligt när jag, jag inte riktigt håller av de här hattarna, men idag var det faktiskt lite roligt att få alltså en blåvitt säck. <laughs> no, ja, lite onvernaus måste man ju säga. En aning, en aning. Ja. No, men Nikolaj, min, min, min vän och min inspiration. Vill du, vill du dra först? No, no, tack, tack. En, en ära. Låt oss se. Ingen fin kommentar tillbaka men uh, whatever. Nej. Vad jag än klickar på gröt. Jag tror det. Mm. No, okej. Okay. Uh, hatten alltså. Mm. Suomen lejonat. Mustamakkara, Lätke. pontikka, puukot ja kummeli. Ja kaikkiin tärkeintä. Suomessa puhutaan Suomea. Alltså nu förstår jag inte va. Vad sa han? Vad han? Han talar goda språk. Det, var, det har faktiskt kommit <coughs> en request för några veckor sedan. Oh, ja. Jo, det var till följd av det här andra engelskspråkiga avsnittet vi gjorde. Yeah. Uh, därför att någon har räknat ut att på tionde avsnitt så gör vi ett engelskspråkigt avsnitt. <här> Så, var det ju, så förra slog när De var för gjärat ett avsnitt. Mhm, um. mm det, det är det är en fråga. Mm. Ja, uh, ja. Är det nu, men nu också. Ett nytt avtal. För att jag inte att jag om vi tvingas till det där, inte vet jag. Ja. Finska är ju nog ett fint språk. Det är bara synd att vi inte talar så bra. Så väl. Mm. Ja. Jag vet inte hur bra vi uttalar svenska heller. Väl. Vi, kan, vi kan våldföra oss på de flesta språk. Jo. No. Vi är ingenting om inte fullbild full lingvister lingvist att missbruka språken. Men mm. noja, den här hatten och det idag är jag faktiskt jo. riktigt upphetsad så låt oss dra den. Då. Oj då. Uh, ja. Realisten. <kör> Finland är ett litet land mellan Ryssland och Sverige som ständigt avvaktar och ser hur resten av världen reagerar innan det fattar några större beslut. Vi vill inte ha uppmärksamhet, men suger i oss som svampar om någon enda talar om oss. Så folk är vi splittrat, oeniga och isolerade i våra egna små pörten. Hjälp oss! Uh, ja, jag känner mig sårad i din hjärterötten av det där. Jag uh, känner redan flame-mailen <laughs> regna mm. in. Nåja, no, ja. uh, okej. Okay. No, men, fin. Så vi firar alltså att Finland nu då fyller hundra år. Hurra för oss det antar jag. Ja, mm. jättemma. Vi hade men då, inte kunnat göra det här utan oss. Nej, men du använder ändå ordet vi. Så man börjar ju fundera nå, vem en finländare och kanske vad den finländare. Men innan man kommer så långt så skulle jag ju kanske vara intresserad av att fundera en aning på. Men vad har vi åstadkommit? Som land under de senaste hundra åren. Vad är Finlands stora bedrifter egentligen? Ja, no. ja Jag skulle utgående från hatten så tyckte jag att den, i dess beskrivning så tycker jag att man inkorporerade det, det, det mesta av, av de finländska bedrifterna. Mosta, makara, hockey, hembränt <laughs> och omöjligt. Och det faktum att alla ska ta. Jag förlåga Och det faktum att alla ska tala finska alltid överallt. Ja, ja precis. Ja, ja. Ja. Nej, jag tycker att det utgår det från natten. Men, okay, men okay, för att vara lite mer seriös. Mm. Um, uh, Nokia, till exempel. Uh, då nok jag en kom. I någon ja. form. Nu alltså, finns ju Nokia kvar, vilken trevligt saker. Ja. <laughs> mm. skojigt ja. sami, jätteroligt ja. Ja. Nej, men, det finns ju ja, det finns ju däck ja. som heter så mm. jo, jo, nej, men, men, men, men det var ju den här klassiska kotipizzasagan sagan att hej vi har en bra produkt här mm, men nu gör vi kakka. det är som ja, det var ju precis vad som hände och sen så kom Microsoft och sa hur skulle du om vi skulle köpa upp det, kör det i Sanko, sen ni behöver bry oss om mm. det Ja, ja det, det kan man ju göra. Det funkar ju bra. Mm. Ja, men, men alltså oberoende då, då Nokia var som störst så var det ju en, ändå så att säga någonting man kände igen. Det var ju någonting som jag tror, jag tror, de kanske inte visste om att Finland fanns, men de visste om att Nokia fanns. What, what is this Nokia thing? Ja. ja, de, <laughs> ja. de använder ju, ja. ju mobiltelefoner från Nokia i filmer. Från USA. Ja för facksack ja ja big thing suomi, suomi mainittu torilu yeah. att exakt uh, men uh, hmm. no, men ja, för det, det finns ju någon sån här uh, länge uh, levande myt om mm. att Finland har siso um, ja och siso är ju det här uh, svårdefinierade uh, i, icke så lätt påtagliga att vi som har en osviklig arbetslust och äh, en, sån här, äh, en sån här envishet att, att traversera de svåraste snår i vår väg mot, I don't know, ja. äh, Mannarheims saliga klapp på axeln var bra arbete, att nu får du det kanske. Ja, ja, ja men det, det är väl det där, alltså på den på din väg mot graven. Så du tittar inte åt sidorna, du blinkar inte, du kompromissar inte, du är på väg dit. du ska nu inte ta en extra korvskiva på mackan och du kan ju drabbas av högmod. Så kommer det, och sen blir det ju då den här, vi har ju kanske i den här religiösa skräcken längre, men det blir ju liksom det här. Eller är Jomala Jussi Pelke? Mm. Men jag börjar tänka på den här Siso. Om det skulle finnas ja. någon som på något vis förkroppsligar den här Siso, så måste det ju nästan ja. vara Pavonormi. Okej, jag vet att någon mm. skulle säga käckonen, men, men vi säger Pavonormi nu just på sakens skull. Ja. För Pavonormi är ju ändå känd utanför Finland. Mm. No, det stämmer. Jo, det, det Menar, stämmer. Ja. En pojken kunde nog springa, han, en, obonde, mm. en, jag säga en obonde pojke men jag menar en åbopojke alldeles. Mm. Ja, precis. Ja, alltså du, du har alldeles rätt. Det, han, han är ju nog den första man borde tänka på. Ja, jag har alldeles rätt. Och jag kom nu faktiskt på så här helt spontant att du och jag har ju gjort honom honorar. I åbo alltså? Ja. Ja, ja. Ja, jo, minns han. Minns, mm -hmm. du, den, minns du den gången, Nikolaj? Det var, det var magiskt. Vill du berätta vad vi gjorde? Nej, berätta. Berätta du som du tog upp det. Ja, men nu gav jag ju dig chansen att tala en gång. Uh, no, men okej, okay, jag tar tillbaka den då. Uh, mm, jo, när det, när det var så att uh, humanistiska föreningen uh, vid Åbo och så fyllt 79 år. Och... Uh, jag och om jag inte minns helt fel, Årsfest, och Nikolaj var där då. Äh, inte att jag i klänning eller någonting, inte minns jag vad du gjorde. Äh, men i alla fall, det var ju en, en, en heligdag av celebration. Och ähm, den ändades ju då, jag tror det var på lördagen efter årsfesten då, när äh, behållda medlemmar av eliten då hade samlats i i kårens bastu då. Äh, Mm -hmm. Sen så kom väl någon på idén att och man måste väl erkänna att det här var ju kanske efter långt över ett dygn av fylleri. att det Skulle inte vara roligt nu om vi tog ett litet nakenlöpning av äh, Pavon runt statyn av Pavon som finns mm -hmm. litet bort längs gatan, och sen tillbaka mm. till koren och till bastunstrygghet. Mm. Och det gjorde vi ju då. Äh, ja. i här äh, under av nakenhet. Jag skulle ju om jag sa att jag hade på mig någonting annat än ett läende. Det var säkert inte en faga syn. Men där sprang vi då runt på Nordmista Tyn som stolt och evigt sprang framåt i ett fruset äh, lopp. Och där då så mm. får vi med vårt svettiga äckel runt honom då kände oss fosterländska. Mm. Mm. <laughs> det, finns det är helt ok att man <laughs> på men jag tänker efter att det var ganska långt, alltså nu var det ju många hundra meter för det att det är helt ja, otroligt för att vi blev ju... Ja när jag fick görsköld det var ju det var ju liksom otmanet ett kvartär. Det är ju ett kvarter man springer. Ja det är liksom ja. det är nåt att bitar när den är. oktober eller kanske till och med november man som liksom springer där så att tissarna hoppar och försöker vara atletisk. Mm. Ja, Som bara var Ja, jag tror inte han var känd för att springa naken. I alla fall inte så att gör runt sig själv. Men å andra sidan har jag förstått att han lärde av depressioner och lite vansinne mot slutet. Som vet. Men ja, i alla fall. Kanske. Men han, mm. han tog ju massor med världsrekord, den där gubben. Ja. Så, definitivt ja alltså, man kan ju säga att han är en av de, de stora så att säga finska jo, men alltså jo är nämen alltså vad Finland men väl en sån där grej som man kan nämna utan, att, utan någon sorts värdäring att ja, men, han mm. kunde nog springa han och, mm. ja att sitt mm Mm. Ja, ja. Okej, okay. men, ja, men, men någonting annat men, uh, Marimekko Maybe Ja, så, ja, ja men Marimekko, känner jag människor sure. Känner jag människor sure till Marimekko uh... Ja Alltså ja? ja, jag, jag tänkte fråga om du är särskilt stolt över Marimekko I... Nah, inte vet jag, det. jag Jag måste nog säga att jag tycker nog att deras blommor är något över, övervärderade eller överskattade. Men utgående från min hatt så är det ju det, är ju, det, är ju det, det vackraste mönstret man någonsin har sett. Precis. Det, enda, det enda det enda som ens lite väger upp mot det är norrskenen som man ser uppe i Rovaniemi på den där kalla annat. Kalla december decembernatten då man står där i sin vägnamöjnen kalott Precis. Hör renarna stilla para sig i månnatten. <laughs> um, jo, precis. No, men mm. jag, no, jag tror att man ser mycket marimekko där. Då. Um, mm. Däremot så tror jag att det blev ganska kitsch med marimekko just på uh, 1960-talet och som jag förstod var det just på grund av Jackie Kennedy. För att, hon började, ha, för att okay. hon började ha på det och man såg henne på tv och så började man fundera att vad är de här fucking blommorna hon har på hela tiden. Varifrån kommer det? Yeah. Yeah. Finland? <tryck> yeah. Yeah. Vad, är det mm. vad är det för något ställe? Mm. Borde folk där? Mm. Yeah. Isbjörnar på gatan. Ja. Um, mm. Vad jag ska säga om Marie-Mekko, jag förstår jag moden nu eller som någon gång tidigare i mitt liv. Men det är ju någonting spännande att jag har. Ni har nog de här Marie-Mekko-grena där, ja, det har ni alla. Har ni möjligen och eat alla glas? Um, <går> mm. <går> ja. Har ni någon Moomin kaffekoppar? Um, mm. Mm. Ja, men alltså, ja, ja. betyder väl ganska lite i, i Finland, men det betyder väl mer för Finland utomland som du förstår. Ja. ja, ja. Mm. Okay, men men här du, Balstip de men ja. Lordi vitt, och det, det är ju bra musik. Men. Mm. Nej, jo de, de, de förde det oss till vår enda mm. seger i, i Eurovisionen. Ja. ja, jag tänkte just fråga dig att men, Nikolaj, skulle du kunna älska en monsterman, men det vet jag ju att du gör redan. Uh, ja. Men det var ju inte, det var inte det där Hard <laughs> ja, Rock det är... Halleluja de spelar? Ja, ja jo Hard Rock Halleluja. Ja. Och det här skrev vi år 2006 om jag inte kommer helt fel ja, Så var det, exakt så var det. Uh, och det är ungefär då jag senast hörde dem. Snäpp! <laughs> <laughs> Nej, jag menar, ja, ja. Nej, jag, menar ja, alltså. så, jag menar inte så att jag menar inte är så vad aldrig men där riktigt kommit i ja. den där hårda dagen efter arbete så jag tänkte nu nu satan ska jag nog koppla med lite konjak och lordi. Uh, så att... ja, ja du skulle du skulle ta konjak men jag jag ser då nog mer som en madeira. Ja, <laughs> För vet hon. Nå <laughs> får skräddan bestämma så blir det väl någon whisky men ja. No, men, vad sitter jag här och hymlar med liksom? om jag kopplar med någonting är det förmodligen en Pepsi Max uh, <laughs> låt inte tjänat bedra kära lyssnare det roliga lyssnare kan syfta på både många och en enda, en enda <laughs> mm. <laughs> yeah. hej Niklas um, yeah. no, vad ja. har vi något annat i och för sig vi har ju herregud vunnit vunnit mästerskap bland annat år 1995. Um, och det ska ju bli film på det, herregud. Nikolaj? Um, ja? Så jag var såg nu då den här... En film. En jo, film. jo, en film. Där de sköt ja. jättemycket och krigade. Och att mm. vi, vi kanske ska tala om den någon gång i något program. Vem vet? Kanske nästa vecka. Det kan hända. Jo. Mm. Så kanske jag borde spara uh, mina min bravur tills dess, um, tror jag. Men innan den här filmen kom, har ja. vad de omkört mycket i den filmen? Um, mm. Det gjorde de. Och mm. alla håll. Ja, det gjorde de. Uh, så, så gjorde de reklam då för den här filmen om just när vi vann uh, mm. när vi tog guld och 95. Ja, mot Sverige. Mot Sverige. Ja, fick vi ja, mot Sverige. Ja, så fick vi ja, svedopellarna på Pelsen. Vilka ju bara gjorde ännu bättre. Och mm. äh, det, det var ju som liksom den där skärden här. Liksom, jag måste göra som jag facepama och sen måste jag som jag med min andra hand för att facepama min facebam. För att det är som sådär ja, nu har vi nu har vi officiellt liksom, skrapa botten av tunnan så hårt att vi liksom, grävar jord, att. Hurra att säga att den kommer snart. Mm. Oj vad bra film. Jag bara tänker antyda nu. Uh, lite så svist. näsvis. Mm -hmm. uppbrakt mm. som bara en finlandssvensk kan bli. Att no, men, Allting var väl med i den där trailern. Och I guess som utsträckning den där filmen. Utom en viss sång. Mm. Det känns som att om du vill göra en finna riktigt fittig. Ett en finsport riktigt fittig. Ska du gå lite sådana casual och glida in och just göra det. Den klipper in. Den glitar in! Ah, halleluja! Mm. Ja. Ja. Men, men, men tänk egentligen. Tänk egentligen det, det måste ju vara varit det, det, värsta wow, wow. Ja, det värsta slaget. Det värsta slaget mot svenskarna. Okej okay, en, hade en wow. ja. Ja, Där hade de en låt färdig. Ja, där hade de Som ni skulle spela när de hade besegra Finland. Mm. Och så kommer Finland och vinner. Ja. Och vad gör de? De, gör de bara så här. Vi ser, att vi, har, vi ser att ni har en låt. Mm. Det får vi ta den. Mm. Att det, det är sådär. Fanns det någon ära i det hela? Nej. Ja men det, det var ju som så där Det gjorde ju lika ja, alltså. ont på båda sidorna nästan. För på svenska sidan de stod vår låt. Och på <laughs> finska sidan så. Men den är på svenska. Oh. <laughs> Men det är ju ja. samma sak med väldigt mycket kultur vi har i Finland att liksom att, ja vi har världens bästa ä, skribenter och författare alltså bara, du vet alla Runeberg och Finland så att att alltså, ja ja no, men vi har i alla fall Moominlands svensk grund verkligen att det bara går liksom vidare så mm. yeah. men, mm. men, men, men faktiskt när du nu nämnde uh, Mumin och, ja. och, och så att säga och och, och diverse diversa liksom, författare, nationalskalder och, och, och liknande. Vad va va är liksom, då, den riktiga finska identiteten? Om det. Liksom, Vad va, va, va är den? Alltså, det? Alltså, det här är en riktigt alltså en genuin fråga från min sida. Att, så att säga. Nå, om om, hat, om hatten och vår hatpostgenerator ska tala nu så är det väl att vara en och isolerad och surmulen och total ignorerar allting som man inte 100 associerar med och köra ditt eget race men det blir om inte alla tycker det är superintressant och talar om det hela tiden och är jättebegeistrad över vad fan det nu är sen när du gör mm -hmm. Fisso okay. baby yeah. Ja Jag, jag skulle ur, ur utgående från hatten så ska jag kanske nämna efter det där är naturligtvis, men har vi det, CISO det. för det är ju som det är alltså, det, för att, jag, mm. alltså jag måste bara säga som en liten disclaimer uh, och för mm -hmm. att ta nödigt taltid från dig att uh, det, det är ju som jag har aldrig träffat som så arbets, jag tänkte säga arbetskykt men jag säger arbetsovilligt folk som finländare mm. för att du vad vi pitchar om att arbeta att det är någonting vi har diskuterat tidigare i programmet, men liksom att det känns som att mm. om du har SISO så då mm. måste man håll käften och gör det då han. Uh, mm. men det är som att mm. bitcha hela tiden liksom på örena veckan oj nej nu måste jag gå till arbete oj oh, vittu jag hatar mitt arbete och liksom när du är på arbete så satan vad jag hatar det här arbete. Oh, herregud det är aldrig slut så när du kommer hem från och så herregud vad jag är trött på arbete oh, så trött. jag måste vittu gå och lägga mig nu klockan sex på kväll oh, jag hatar mitt liv och sen när det blir mm. som liksom helg och man tänker, ja men kanske du ska föra och koppla av det då, men då är det som att nej jag är så trött, jag måste dö på soffan ingen får tala på mig, se på mig eller ens tänka på mig, äh, jag har mitt arbete man, att, men det är bara ett jobb liksom om du inte mm. tycker om det slutar då eller väl någonting mm. annat eller svält ihjäl vitt och, att, som i alla ja. andra länder så är det enda som så där, jag får bitchar om sitt arbete ibland, men Sen när de är färdiga med arbetet så då går de ju och gör andra saker. Och när det är helg så får de att liksom försöka ladda batterien på något sätt. Då visst är att vi bitchar och vi gnäller och vi gråter och vi håller på med våra arbeten. Att arbeten är ju allt vi gör. Det känns inte som riktigt mycket sisu. Och vi är så utbrända av våra skitarbeten. Då vi har så dålig inställning till det. att det är som att om vi måste lyfta en penna med den, liksom vår arbetsgranne så håller vi på fucking sura över det två år efter mm. att om, om någon kommer liksom att ge oss ett tackkort för att det var vi som, som diskar kaffebryggan den här dagen så då är vi ju helt fucking miserabla som, år framåt ja. så att mm, alltså mm. Jag, jag vet det här så, men jag säger alltså nog nu bara att det är liksom så här goda pastiller att det, ja, om vi någonsin har haft det så har det nog dött med våra mor- och farföräldrar, tror jag. Ja, jag håller med om det där, att vi, är, vi, är jättebra på, vi pratar jättemycket om hur lite vi pratar och hur lite vi motsätter oss arbete, mm. det, det, det kan jag helt hålla med om. Mm. Jag skulle däremot vilja föra fram att SISO har ju utvecklats i och med att samhället har utvecklats och det kan ju ta andra former i dagens läge. Men om jag inte att det där så inser jag ju att det är ganska ja, det är ganska så här liksom inte ett sägande. Det är alla fint kan jag ge några exempel mm. på vad jag tycker SISO av idag. No, men, um... Ja, till exempel, det var någonting som jag tyckte de hade äh, ändå fångat ganska bra i den här tontematon, Sotilas. Äh, som vi kommer förmodligen att diskutera mera i Spoiler Warning nästa mm. vecka. Äh, så Nej, det var just den, för vi betala om, du frågar finsk identitet. Äh, ja. och, det, och det är just den här, nojo, ja. äh, mentaliteten och det tycker jag... Mm de har så fått in på i den här filmen på ett liksom realistiskt men också som lite rolig vis därför att det är liksom ja. så där att ja, men, Nikolaj hur går det på jobb? nej du vet ja okej. Okay. Mm. Ja, Nikolaj jag jag hörde att äh, din släkting dog här förra veckan ja mm. du vet det hände. ja, ja. Så det är, liksom, det är ju alltid som så där att till exempel man försöker som relatera till äh, sig ens flickvänns finska vänner och sådär, så där frågar man att ja men hur går det på, hur går det på jobben då? Ja, mm. då går det går bra. Jaha, då, men, ähm, ja, då, men jag hörde att äh, ni ska få barn. snart. hur känns det då? Ja, nä känns det riktigt bra ja, Men som mm. äh, ja att det är då att alltså det som liksom hint I'm trying to open a dialogue with you. Plus att det är som så där att jag, jag tycker det är väl alltså, jag vet att den här klassiska grejen är då att när befinnländen så måste du värma upp du måste komma närmare mm. och menar när innan väl har värmt upp till dig så finns det ingen trognare vän, ingen lojalare följeslagare. Men det som jag men jag har gått i skola med folk i liksom år vi har haft grupparbeten och vi har haft klassresor och vi har haft allting. Och vi har suttit och tvungna att folk att som först ihop oss och liksom häfta ihop oss med sinnitarra. Och sen måste ni ta med det här för ni ska göra en grej det här. Så jag, liksom, jag vet staff. Men ändå så är det som så där att och så, är de så att ja tjena hur ja, är det med dig? Ja mm, vad bra. Mm. Det var det som Aah! att kanske är det för att jag, jag är en så svår person att komma nära själv kanske är det för att jag är en så eländig människa vilket jag bevisligen är mm. uh, men, mm. men, det, men de reagerar ju de här människorna reagerar lika, lika med alla, men det känns ändå som att det finns något sådär tillstymelse av den här sociala ovilligheten i nästan varenda finländer för jag känner den själv att för att jag är själv som så där att man fuck all people, am I right att, mm. som sådär att, in, som sådär att möta främlingar, så är jag som professionellt så är jag ofta i en underhållarposition så då kan man ju inte liksom gå med filt med sig. Jag låt mig vara. Men jag känner som själva liksom att, mm. att men, jag antar jag måste ha så här många minuter med den här personen. Så de inte går mm. och I don't och liksom hänger sig. Men det känns det ju som heller som att när man säger en ny person och känner jag som hur finländarna tar över oss med att, men, ja. men vad gör du då alltså herregud att bryta malm och va, berätta ingående i tre timmar att mm. ja, det, det är som, vi är inte ett sådär brofist folk vi väljer vi, det, det där, det där, det där liksom moderna skämta om finländarna är ju som sådär att, men, vem är, fin, är finländans fem närmaste vänner är No. No, förmodligen de fem du häng med i högstadie uh. uh. ja, därför att det är liksom så svårt för oss att liksom, socialisera utanför våra otroligt små sociala cirklar och vi diskuterade ja. det här med här i avsnitt och liknande att det är så väldigt svårt för oss att gå i vår comfort zone och liksom, faktiskt träffa ja. nya människor för att vi bara ja. utgår från att ja, men, de här är säkert helt intressanta. För att mm. syns direkt på dem att de är asem. Awesome och jag vägrar vara med någon som ja. inte är asem awesome eller som totalt identifierar totalt med allt jag gör. Så det, jag vet inte, vad är den finska identiteten? Um, en introvert. Introvert. Man skulle väl kanske göra en här positivare syn, Micke, vill säga att Finland identiteten är det att man, man ser inåt, man är introspektiv. Mm, men Jag tror ju snarare det. Det kanske är liksom, att vi, vi har ett liksom så här mindre världskomplex som är ganska djuprotat i vår det identitet. Stämmer. Just det stämmer. Det där. Mycket, mycket uppgående. Mm. För, det, för det känns ju som att det finns någonting i den här finska mentaliteten att du ska inte tala för mycket om dig själv. Att vad är det här för vill någon höra om dig inte. Så sitter du här har drabbats av högmod? Så ska man är komma och lugga dig skallig. Um, mm. att jag menar, det går väl igen från. Uh, man kan säkert få in en, mycket såna här adel versus arbeta folk här. Då. Då att, mm. liksom den finska bonden som tiger när den svenska. Mm. Uh, liksom markgräven kommer eller någonting och det mm. finns ju nog på än idag fast vi inte haft en sån kultur på hur länge som helst så finns det ju på något vis det här pyrande hatet till som, överheten på något vis att jag tror ju det är en av anledningarna till att Sandfinland vann marken för att de spelar på något vis upp det som den lilla mannen mot det stora elaka mm. system eller ja, um, ja mot, mot översittarna Mm, och, och, där, ja. och, och där tänker jag att det, det liksom, <går> nu, nu har jag på att tappa bort, bort ordena här direkt, men, men det stämmer helt som du sa, att det, det är att man ska se sig själv som ett, ett offer, tyvärr. Mm. Man, ska, man ska se att det, det finns alltid så att säga den här, de här yttre faktorerna som gör att man då inte är glad, att man då inte känner sig helt nöjd. Mm. även om den där känslan tycks vara väldigt ofta någonting som är fullständigt onåbart så att säga mm. den där glädjen är alltid lite utanför din räckvidd jo ja. men det, ja, äh, då, när jag tänkte bara säga det eller tillskjuta det här att, men, mm. det känns ju som att det värsta som kan hända en finländare är att hon får det hon vill ha eller att hon på något vis blir yeah. lycklig med någonting för att det ja. känns som att den enda gången en finländare faktiskt mår bra när hon får sitta och säga att Ja, det här gick åt helvete och det här gick åt helvete och det här gick åt helvete Precis som mm. jag visste att det skulle göra Ja, ja, det är absolut syndast mm. om mig Fan, fan vad mitt liv är åt helvete mm. Och så skallar alla bara ja. voi, voi, nu är det synd om dig, oj, nej mm. Och då, då kan man säga Då har då en bra Det är så nära finländarna kommer till att spinna Um, mm. men det är just det där för du inte ju heller någon finländare som någonsin säga att säga men oj, liksom jag, hade, jag hade sökt det här jobbet i två år och äntligen fick jag det, oj vad glad mm. jag är aldrig i mitt ja. liv har jag hört en finländare säga någonting sånt medan det som, typ, det ja. som svenskarna typ inleder samtal med så då mm. finns det ju en ganska markant identitetsskillnad där nu. Aj, det, det finns det. Mm. Det, det det finns det men det, det känns som det, det, det, är det den här Ja, det känns som att det är på något vis den här grejen. Du får inte vara glad. Alltså, du, du får vara ytligt glad. Du får yeah. vara liksom så där att, yay, liksom, nu vann vi en hockeymatch. Hurra, nu hände någonting väldigt, väldigt så här mundant. Men du får som inte vara som sådär äkta glad, om du förstår vad jag menar. Du får som inte vara liksom att, hurra, mitt barn kom först i... Någon jävla konsttävling eller någonting. Mm. Eller, yes, jag blev äntligen fri från cancer. Utan det är alltid som att, äh, hela maon. Buh, buh, buh, buh, buh. vad varför är vi så jävla, Varför hänger vi med huvudet hela tiden? Vad har vi att så ledsna över? Annat än en no. helt vansinnig regering. No, no, men alltså, jag, jag misstänker att det kanske är som den där den där uh, lite socialt osäkra tonåringen som, som tänker att om den nu färgar håret svart och klär sig svart och står och hänger, hänger in och hörnar skolgården och, och, och smygrökar mm. så att den ska se extra på något sätt mystisk och, och, och intressant ut och människor ska lite fundera att, uh, att vem är det där? Som... Jo, men, men om hela sam när de hela samhället står och rökar under MOLU och skolvården ja. Ja. så då kan ja. det inte finnas någon som kommer fram och vet du vad, jag tycker nog du är cool jag vet vad du är sist ja. utan de, nej, de står ju bara och rökar och väntar på att alla andra ska komma till framtiden så att, varför socialisera ja. finna ändå inte för att, där kommer vi kanske till, till följande del av den av vad man skulle kunna kalla för en finsk identitet alltså xenofobi <laughs> ja nog no, no hatar vi ju de här jävla utlänningarna som kommer alltså fucking muntra hela tiden mm. hörde du idag när jag var på affären så kom det en utlänning och så visslar han och satan har han för problem Går där runt och var glad. Liksom, man kunde nästan tro att han vunnit, hans land hade vunnit världsmästerskap i ishockey eller någonting. Satan. Mm. Berkel och hur vi så fitti, så jag har fått iltas honom att kommentera. Mm. Uh. Ja. Om man slår den där hästen tillräckligt så kommer det att komma någonting bra ut. Helt säker på. <laughs> no, min minns han. Ja, men, men, det, det är nog jag vet inte det är så lite liksom misstro det det det är liksom det det som inte är just så att säga, är grann, grannens pecka mm. det, det så att det det som inte det som inte är bekant från ett antal år tillbaks så det, det ska man då liksom se si på med, med väldigt väldigt, väldigt missträcktsamma ögon. Allting är nog mycket farligt, men främling tilltalare mm. är nog bäst att vifta bort och snabbt fortsätta iväg. Men det kan hända då vi säljer någonting. What the fuck? Mm. Men det finns yeah. ju ett undantag. Det är ju att om du är full, då får du vara social. Då är det helt okej. Okay. Då, då, då kommer som allt på en gång. Det är därför jag hatar att gå ut på finländska högtider och ingenting värre än just nyår för att då mm. kommer all den här desperationen och angsten och den här jag vet inte, den här våndan över att existera på samma gång mm. jag, jag tror jag spenderar ett nyår när jag som varit ute och sitta att festa, utan jag som suttit i något med en gråtande finsk flicka i min famn som har berättat liksom varför hon ska ta leva av sig det är fun jag önskar att vi kunde göra det här ofta mm. Uh. Mm. Mm. Men, så jag bara undrar som att, yeah. kan ni släppa ut det lite i dag. Yeah. men, men ah. jag måste ju säga som en disclaimer nu, innan det blir för svart mm. för min är ganska lång denna. att uh, no. jag tror att de kanske är yngre eller som de yngsta generationerna nu i Finland yeah. så jag tror de kanske är lite mer immuna mot det än de som är kanske varålder och strax under. För att jag tror de börjar bli med världsmedborgare, framförallt med hjälp av internet och viral medier. Mm. Så att de märker att det hej, alltså egentligen är det mycket roligare att liksom, titta på dankmims och du är lite glad istället. Ja. Men mm. de förstår nog den här kulturen för att när de är ute med riktiga människor så då beter de ju nog sig som man ska. Somnt och introvert. Ja. Ja. Framåt. Mm. Och nu, nu kan det hända att jag liksom skyndar, skyndar lite väl mycket, men jag, jag börjar fundera på det där alltså när, när du gick över till, så att säga, till de yngre generationerna, till, mm. till barnen som ju, ju utgör äh, ja, Nu kommer, kommer pornografin. eller? Uh, jo, precis. Ja, okay. uh, men, jag, men jag tänkte fråga, att hur med, med tanke på de kommande generationerna, hur har hur har vi förvaltat våra förfäders arv? Jag Vi spelar bort det på jokeripokeri. Åh gud, Okej, vill du försöka öka välfärden? <skratt> <skratt> <Jag förstod>. <skratt> ja. <skratt> ja. Ja. Det din var din din din din din din din din din din Skratt, vad jag så har han nog en viss herre Åbund lyckats länsa ett antal maskiner. Vad falls? <laughs> ja. så, jag ska nu lära dig vad Munvig. Ja. No, Varför bråkar ni så mycket, tror jag, i ett mejl? <laughs> Because... <laughs> Nikolaj is, for... is life. Yeah. <laughs> um, <laughs> Precis, för vi tycker <laughs> om varandra. <laughs> ja, liksom det, det, vi är finska, det här är det enda sättet vi kan uttrycka kärlek. What the fuck do you want? <laughs> <Yeah>. <laughs> uh, har vi förvaltat våra fäders affär, arv väl? Uh, ja. Vill du specificera? Tänker du på någonting skilt? No, no, alltså, jag tänkte kanske mer på det där, att säga, om, om nu då, di, di som, strid och gav... De som har stridit och gett sina liv för att vi ska ha det så som vi har det av idag. Ja. Om, om, om de skulle se var vi är idag. Mm. Vad, vi, vad vi gör som nation. Ja. Då de... Ska du de gilla det? Ska du de, de säga tummen upp eller skulle de trycka på like-knappen eller ska de, uh, se, vi ska de visa liksom, ett ja. hjärt-tecken eller skulle ja. de, de lägga sig i graven på nytt och säga ja. att uh, Perkele? Ja, ska, ska de gå med i vår guild? Um... Ja, <laughs> exakt. The guild of the undead. Ja, nu no, no, no, är det väl mer än en gång som folk har sagt att... No, men... Om typen Mannerheim och hans jelika skulle säga <skull> vad vi gör med landet idag, skulle de börja rotera så fort mm. i sin grav att de förmodligen skulle räcka för som energiförsörjning för hela västvärlden. Ja. Men, men å andra sidan, ähm, mm. okej, okay, låt, oss, låt oss försöka börja med ditt utan uttalande. Du säger de som sträder, liksom de som gav för sina liv. Så då mm. tänker man på krigen och Finland har ju liksom någon i sån här fastan. förkärlek till att tala om krigen. Kanske därför att det inte har hänt så mycket annat i Finland under de 100. Hundra... Oops, hur sen <laughs> um, men tänker du då på um, uh, tänker du då på finska inbördeskriget eller tänker du rentav på finska mm. vinterkriget eller kanske till och med mm. fortsättningskriget? Mm. Ja. Att... No, med tanke på att vi nu befinner oss då i hundraårsjubileet. No, det, det, no, det var just det därför jag frågade, för att ja. till skillnad från ja. vad folk kanske minns så fanns det ju faktiskt mm. inte konkret ett krig just när vi blev självständiga för hundra år sedan. Nej, Nej det, det fanns det ju. Folk jag ju också det här misstag att de trodde att vi sträder mot Ryssland då men det var, ju, ja. det, var ju, det var ju en politisk grej det var inte en mm. krigsgrej alltså ja, nej jo. precis vi, bara vill sig? säga vi, mm. ja, ja. ja, nej men alltså Finland gjorde vi, vi, vi tog det ärvördiga vägen, vägen ut och, och när det stora landet i öst var jättesvagt i följd av diverse revolutioner ja. så, så steg vi fram och sa hej, hej, hej, vi, vi tänkte sen fara iväg nu, <laughs> nej, nej, det var inte alls så det var, det var liksom att, att right, att Uh, det var ju den där tsaren som Kanna mm. faktiskt hette Nikolaj. Jag tror inte det var Nikolaj. Um, ja, yeah, maybe. Yeah. Vem heter Nikolaj? Uh, och, Jag inte. Nej, böga bara. Och, och sen så, så han blev, ja, blev avsatt eller man abdikerade. Men, um, men alltså han, han hade förlorat liksom sin mm. makt. Och sen ja. så, så betydde det här Um, det här små som han, eller som Finlands styran eller Finlands, jag, vet, jag kan inte säga regering, de som styrde Finland, den styrande makten i Finland och den här, sa har ja. var förenade Så att eftersom han inte längre var en faktor, så mm. var det som ogiltigt. Och då ja. tekniskt sett så borde man väl tänka sig, då skulle Finlanda underkasta sig, vem som än styrde Ryssland då. Mm. Men det gjorde de ju för då som kom på, ja, men om det här är ogiltigt så kan men okej, okay. så skickar vi som bräffrysen så här nej, alltså nu vet vi vad som har hänt, men uh, alltså jag tror, och, alltså, om vi tar över makten nu, alltså för tillfället bara, för tillfället uh, så ser vi, och, så gjorde de det. och vart efter det gick så kom mm. ju så folk att ja men nu ska det ju här var ganska kiva nu? Jag är i Ryssland lite upptagen men alltså om vi så bara säga att nej vi syn kanschen we's going to det är get plan kanschen betyder. och så var väl Ryssland ungefär what the fuck are you guys doing uh, men sen innan mm. de han liksom och i oss riktigt smäll på chatten så Well, för de var ju upptagna med en liten grej som Tyskland och you know, all that other shit mm. uh, så so yeah. han vi liksom ratbastard till oss då, självständighet så so mm -hmm. det var ju inte kanske så här otroligt hjältemodigt och OS <heroiskt> som man kanske vill framåla det som och, uh, nah, nah. och för en kort tid så hamnade vi ju under uh, Tysklands intresse -svär. ända tills uh, Tyskland sen fick uh, smisk Mm. i första världskriget då. Jo. och, och, och då, då, då tänkte Finland att haha men då var våra överenskommelser med Tyskland inte heller giltiga Jo, och, och bara för att liksom göra det extra sexigt tänker vi som att mm. men alltså om vi om vi kastar vår egen president i fängelse så då blir det riktigt legitimt ja. <laughs> så, så, alltså, jag menar, för, för det är just det där när, när folk talar om right så då talar de som på något vis som att men, vi hade våra jägare på sidor. Vilka inte alls mm. ens var nära sanningen. För att alla våra jägare var nu i Tyskland. För det här skäret. De var inte ens i landet. Uh, och, mm -hmm. vi och vi var så bra att skida. Så ryssarna mm -hmm. liksom bara liksom pissar när sig och dog. Och sen så liksom, så, så sa Tyskland. Okej, okay, sorry, sorry, sorry. Ni är nu. Alltså vi give up vi up upp. No nå mas, nå no Ni är för bra. Prostoy. Mm. Uh, och sen så var vi liksom. Mm -mm. no, här. Tackar det, eller vi vill inte ha det. Uh, och sen dog folk och därför är det viktigt Jussi, att vi minns alla våra hjältar som dog Man så, men Vitto det är liksom 20, nästan 30 år mellan de här händelserna ni ja. vet inte vad ni talar om uh, så mm. att det är väl liksom när alla säger att liksom, när det inte spelar någon roll i Kälsen och alla som levde och dog men Vitto det är för helt andra orsaker att liksom, mm. you fags don't know what you're talking about så mm. Liksom, jo, de här sakerna är relaterade på grund av liksom politiska kärnen i hela Europa på den här tiden. En liten grej som heter ja. andra världskriget, by the way. Look it up. Mm. Ja, men det, det är ju en parentes. Jo jo. Mm. jo, jo. men för att parafrasera vissa av våra kända politiker. Att det hände ju för så länge sedan, så vad har det för relevans idag? Men <laughs> sant. Ja, samtidigt som hela den debatten börjar för att de hade sitt ära var liksom våra... Stolta fallna kri finska krigshjältar skulle ha sagt om. Att, mm. Mm. Så en stolt ja. nation. Men, anyway, uh, så. So, men, men, liksom, vi blev ett land, konkret mm -hmm. att vi blev ett land, var bara för att vi var ett litet vässelfolk som var liksom sådär och <laughs> upp ur marken som, Kusten den klara, Kusten klarar, den ryska björnen här. Okay, go. <laughs> och sen så liksom tog vi ett papper där det stod att landlol och sen liksom så hörde vi som någonstans och så var det och sen <laughs> när i marken spikar vi upp det så bommar vi fast med liksom stål och sen så skickar vi små bräv till ryssarna och sa Int inte ni vi ha det alltså, vi ville inte att det skulle förstöras i regn. så vi tog den i sin varia, i sin där. Och så blev vi ett landbarn. <laughs> uh, just mm. saying. Att, jag menar, om, om ni inte tror så kan ni I don't know, gå på Wikipedia och läsa. För att det bor nog i ja. stora stå Kanske inte min vässan analogi. Men ni vet, historiskt som vad som ni vet, faktiskt hände. Mm. Ja. Ja, för, ja. för, för det finns en massa rolig kurat från den här tiden. Och, uh, för, att, um, ja, men, alltså, för att Finland har en sån här grej. Att, mm. äh, att vi vill inte, vi vill dölja stora delar av vår historia. Äh, mm. Det är vissa saker vi inte talar om. Till exempel att, mm. hej, hej, vet ni att 1918 så hade Finland kung. Mm. Mm -mm. Ja, en frisk kung. Ja. ja, Fredrik Karl av Hessen. Mm. Som dock nog tackar nej. Äh, men... Ja, men ja, i några men månader två så barnen. hade vi tänkt att, Ja, två månader två så hade Finland ja. kung för att det fanns mm. makter som tyckte att de skulle vara kiva om Finland var en monarki. Um, mm. Men det gick ju inte heller riktigt hand i hand med uh, det här tidigare nämnda hatet i överhögheten för vi hade ju mm. Finland hade ju inte kanske haft så mycket med all rätt så bra erfarenhet att slita under de svenska herrarna. Uh, vilket Precis. ju på sätt och vis så kanske var en del av den här konflikten senare mellan de vita och de röda. För det fanns ju mm. nog väldigt skilda tankar om vad som var rätt och propert. Och ja. det fanns ju faktiskt en ja om man ser bara ett framåt så eh, 1919 skulle det ha kunnat bli så att Vasa ska bli i Finlands huvudstad. Usch. Hemska tanke. Usch. Ja, men det borde väl vara ganska positivt i det. det det är något skede som ska döpa som till Nikolajsstar. Ja, det finns ju en skylt där, herregud, vi vid kasernområdet om jag inte mm. kommer helt fel i ihåg. Jag brukar alltid gå dit och stå där i vakten en stund och vänta att människor kommer och ja. tittar beundrande på mig. Ja, står där liksom, blottar din kappa och det är jag! <laughs> ja, precis! <laughs> Min stad. Ja, ja precis. Ja. ja, det var jag hela tiden. Haha. Ja, ha, ha. Bered en mm. väg för herran. <laughs> precis. Ja. ja men, men, men, men jag undrar, liksom, för, för att du sa ju liksom de som sträd för Finlands mm, självständighet. Ja. ehm med allt det här sagt, så vi måste ju nog faktiskt strida för vår självständighet. Men det kommer ju som sagt långt senare. Så vi ju, på ett sätt så sträder vi ju nog om vår självständighet redan i så att säga, det som vi då kallar för alltså inbördeskrig eller frihetskrig. Mm, ja, men vi sträder ju för, för beroende just på inbördeskriget. För jo, men alltså, beroende på liksom, vem som segrar där så skulle det ju ha påverkat kanske den vidare politiska utvecklingen i landet. Ja, ja självklart skulle det ha gjort det. Och jag ja. menar, de, de röda var ju marginalt understödda av Sovjet. Och, äh, mm. Väldigt marginalt. Men å andra sidan, ja. de vita hade ju väldigt starkt från Tyskland och lätt jo. från Sverige. Så att, mm, ja. go figure. Jo, precis. Mm. Äh, men <clears throat> Men att liksom, utan att gå in, gå in på för mycket historia så att det är ju det finska vinterkriget och de mm. fortsättningskriget som räknas som man faktiskt vill tala om att det utkämpades något slags krig för vår mm. ja, frihet liksom i landet. Mm. Nu säger jag inte att det finska inbördeskriget är inte var viktigt jag bara säger att det dog ju inte folk till nära nog samma grad eller liksom krävde lika mycket offer av landet som då. Mm. Plus, Jag tänker nu bara instryka det att vi ändå talar om idéer som återarför är till historia utan att mm. ha någon kunskap om historien. Yeah. Medan finska vinterkriget och fortsättningskriget pågick, så fanns det ju ett land som tog emot ganska många av våra flyktingbarn och hjälpte, du vet, Finlands folk som var i nöd. Vilket mm. land var det? Låt oss, ja. låt oss ta en kort lista av möjliga kandidater ja det... ja, no, no, ja. ja jag måste nog säga min hat kan nog genast säga det var nog inte Sverige nej det var inte Sverige ja. Bra. Bra. Bra. Jag, vill, jag, vill, jag kan inte göra något mer homogskämt men <laughs> jävla lesbiska Sverige äh, liksom när de sitter med sin jävla svenska och tvingar folk att tala svenska i sitt svenska land Ja, um, ja. nu liksom, ju mer smör till vardag, säger inte någonting. No, ja, jag snabbt att Sveriges största språkliga minoritet än idag, Sverige är fin, finländarna mm. men, men ju mm. vet, sådana saker ska man ju inte <laughs> ha ur kontext. För att vara Sverige gjort för oss, Ebru. Ja. Um, Nej, aldrig, aldrig någonting alls. Nej, men, men, det, men det där är ju som liksom igen just som du sa att varför vill man, liksom, varför man är man så många att dölja vissa saker mm. det, det är ju, jag, jag tänker att du sa att till exempel att de här uh, vad heter det, liven som förlo gick förlorade mm. i, i inbördeskriget var ju inte nära på i samma storlek som eller, Lika liksom i samma mängd som det under vintern eller jag tror vi talar väl om kanske 60 000. Kanske någorlunda jämför. En ja. stor del av de som dog var ju de röda som sen blev avrättade arkabisärade. Jo, eller du är i ja, ja Det, det stämmer. Och ja. de alltså. De. De röda så var ju, eller är ju kanske mer historiskt kända för att de utförde ju rena attentat och liksom folk och höll på. Men det är ju, det är ju liksom en liten politisk fråga därför att liksom, det var inte ett sånt krig där man kan säga att de vita var ju de snälla och de röda var ju de dumma. Nej, nej precis och det är det, det, det här jag tror att det är liksom en grej varför man kanske också har ville liksom glömma bort det här. För att... Jag tycker att det, det talas alltid då, då om att Finland har kanske inte riktigt äh, försonat liksom, mm, sig själv med äh, det här inbördeskriget. Med just det att det fanns inte en sida som man kunde säga att var god eller ond mm. när man tittar tillbaka. Utan det var granne mot granne. Det kunde vara liksom familjemedlem mot familjemedlem. Mm. Det, det, var liksom, det var inte ett krig där det fanns klara sidor. Att jag menar man, hade, man hade ju nog sett den här grejen sen och liksom just i så här lapporörelsen. Att det visar ju nog sig att det fanns folk som höll koll på vem som hade sitt fot var ganska länge efter. Mm. Um, men, men jag menar, alltså det, in, in, tror jag tror är det spelar så stor roll kanske för yngre människor idag eller, eller för vår generation. Jag menar, vad liksom bryr jag mig om liksom din farfars far var vit eller röd? Liksom. Men till exempel Österbotten så var ju i princip mm. centrum för liksom det vita. Ja. Uh, och jag menar Österbotten fick ju en sån kraft därför att det var i princip den enda områden där alla i princip var nästan hundra procent eniga. Ja. Uh, men om man ser med på, på Östra Finland uh, så mm. där var det ju helt klart att det fanns ju mycket mer sympatisörer för den andra sidan. Ja. Uh, och det finns, ju, det finns ju vissa som har hävdat uh, att än idag så finns det ju liksom finska människor som, som har finska som modersmål som hyssar väldigt agt i Finland-Svenska just för att de menar att utan liksom de här snik i finlandssvenskarna då så skulle det aldrig ha sett så den röda sidan förlora och att vi är en skam yeah. för att den röda sidan förlorar. Um, men å andra sidan liksom inte vad det betyder för den moderna Finlanden. Men jag vet i alla fall så mycket att det är onödigt att säga att det var ett krig mot sig, de goda vita och de onda röda. För att de vita vann och traditionellt så brukar det vara mm. de som vinner som får diktera hur historien skrivs. Men... Men man kan väl bara säga att liksom, jag har hört folk referera till den här tiden som oroligheterna liksom, kring den här tiden. Snarare mm. än liksom, den röda yeah. faran eller liksom, yeah. det vita mm. gardet eller whatever. Yeah. Men, men finnändare är nog väldigt bra att liksom, sopa ut de här hålen i sin historia och det är inte som mer som man talar om. Jag menar, hur många finska krigsfilmer har du sett? No, liksom, jag tycker all, hela tiden så handlar det ju om liksom, modiga jägare som skiljer i skogen och skjuter mot ryssar, för det är som typ det enda som folk tror det var det enda som hände att Ryssland kom ja. och vi gav Ryssland på pungen tillräckligt många gånger och sen blev vi ett land och yeah, that's what mm. happened och vi vann därför att vi hade Sisova best och I don't know, Bara ja. Bastu kanske Ja, ja. Och, och vi kunde det där med motti strider Ja, exakt mm. Så mm. Yes. Ah, Ja, ja Ja, men om man, om man vill tänka så kör, så, sure, det är ju bra mm. ja, det ska du väl fortsätta göra för att låt inte oss hindra din dröm om att vara efterbliven mm, nej, precis stolt efterbliven ja. Finland 2020 ja. hashtag ja. uh. <laughs> ja. ja. me3 ja men faktiskt när du, när du nämnde, nämnde de här, det här då, så att hur man gärna ser på Finlands historia och, ja. och, och, och sagan om hur vi blev ett land så, så, så. Sagan om ingen Ett lands förståelse är varken tidig eller sen Det kommer precis när <laughs> det själv vill Ja, ja. ja okay. Alltid lagom Ja, precis. Ja. Ja. Men, men okej. Okay. Var, varifrån kommer det här, det här liksom egentliga behovet att vi liksom det ska liksom hävda oss så mycket mot våra östliga granne. För, för, för liksom. Det, det är ju också. där är ju inte varit, Det är ju vad vi vill på ett sätt. Mm. Konstant så att, att, liksom att hey, vi, vi piskar nog er också. Mm. Äh, Även om man ju sen när det kommer till kritan så är man ju ganska, just som du sa, den där vässlan som ja. springer iväg. Ja. Men, men sen, samtidigt gör vi det andra åt Sverige, liksom står och vi drar ner byxorna och visar baken ditåt. Jag, liksom jag... jag tycker det är snarare lite tvärtom och vi försöker med alla okay. medel att isolera oss från Sverige. Att visa att nej, nej, vi hör inte tillsammans. Sverige är där och vi är här. Mm. Uh, men, mm. men ja, um, no, i fall av Ryssland så är det väl inte så konstigt. Därför att liksom den analogin att vi har små nervösa vässlar. Och Ryssland är en stor björn som bara trampa ner allting. Det är inte en så oriktig analogi. Yeah. Därför att liksom för Finland existerar i så många hundra år. I skuggan av det här stora, stora. Jag tänkte säga onda men liksom osäkra. Därför att... Mm -hmm. liksom det beror på hur man ser det historiskt, att Ryssland Novgorod, liksom allt det här mm. Sovjet, alltså mm. det, det, liksom, det är samma sak men det är olika saker, och Ryssland är, har inte någonsin varit en så här kohärent plats att de, jag menar, så bara liksom på de här slaviska länderna och liksom deras nuvarande tankar om Ukraina och sådana där grejer att mm. Ryssland gör vad Ryssland gör på något vis mm. och att om du inte gillar det så kan du go fuck yourself Uh, because we're Russia. Um, och jag tror mm. att Läva liksom den här osäkerheten och på något vis bollas mellan uh, Ryssland och Sverige. Så att Sverige ju i alla fall på något vis kanske den här godheten att för om man ser på, på Finland som land right? så att vi mm. har ju mycket mer gemensamt kulturellt med Sverige. Liksom våra lagar mm. är svenska, vårt statskik är svenskt. Uh, yeah. Liksom, sådana saker är hur klart som helst. Jo, jo vi har influenser av Ryssland självklart. Men mm. vår kultur, liksom till och med vårt språk är liksom från Sverige. Um, liksom, att det är runt finskan. Jag menar Ryssland sa när vi tillhörde Ryssland sist att ja, ni får behålla ett språk och lagar och gör shit. Liksom, vi vill bara mm. liksom own you bitches. Och vi var liksom, yeah. okej! Okay. Uh, så att vår historia mm. har ju alltid varit att mot Sverige så har vi liksom och titta ner i marken och lyssna på vad de har sagt. Så egentligen har ju Sverige varit, ska vi säga, ondare mot och sedan Ryssland. Men Ryssland ja. har kanske varit med liksom så här ödmjuka. Men de har också varit lite mer opolitliga. Och, ja. och vi fick... Och vi alltid måste vara väldigt diplomatiska med Ryssland. Därför äh, att, mm. well om Ryssland blir tillräckligt fittiga och bestämmer sig. när nu jävlar. No, men vad, ska vad gör vi då? No, gör vi så mycket? Ja, än i om mm. om typ, Putin eller antagligen hans efterträder bestämmer sig. att. No, men Finland, I, I guess. Så mm. vad ska vi göra? Ska vi skicka ut några jägare? När liksom vi säger. No, men i sin bomba och med allt ni har. Så mm. får ni väl kom då, vi kan flytta lite närmare kusten. Oj shit, nu har vi i botten. Nej, hurrit det var alltid en hurrigt, Så yeah. äh, Jag menar, till och med efter att ja, vi blev självständiga, efter äh, vinterkriget och forskningskriget, så har ju Finlands politik alltid varit att men, vi sätter politiken efter vad Ryssland gör. Mm. Jo, har, jo vi... alltså det, det, det var ju väldigt starkt där, speciellt kanske just om man tänker så blir det 50, 60, 70 och ännu in på 80-talet. Jo, jo, att kalla kriget, så det fanns få länder som var så nervösa som Finland under kalla kriget. Um, och att vi, mm. vi, vi måste ju vara diplomatiska, vi hade inte råd att stå och muskler vid gränsen, inte att vi fuck no. <laughs> Nej. Nej, precis så det är där, i det här fallet så talar nog kanske vår kultur riktigt. Så att man keep your head down och bara artiga, mm. liksom, That's the way to go. Mm. Uh, och det är mm. riktigt bra för att Ryssland lämnar oss i fred och that's it. Och det, det har vi liksom, no, därför firar vi nu strax att vi blir hundra år. Exakt mm. därför. Um, vad gäller Sverige så tror jag mm. det är just det att, för just den här, det här hatet i herrarna och över överhögheten hö så har ju kommit just därför att vi har, Uh, lidit under det svenska åket Och nu talar jag liksom mm. Som svenskspråkig som tycker Att Sverige och Finland Har, eller åtminstone borde ha En väldigt positiv relation för att I mitt hjärta så är vi liksom Systerländer Att vi har, mm. vi har en, Vår historia en gemensam historia Men med det sagt Nu har ju svenskarna varit absolut Fittor vad gäller fin Finland nu. För att Liksom svenskarna har inte burit sig så bra åt här heller. Uh, och, och att liksom den, här, den här finska bonden så har ju nog fått trä i många hundra år under liksom svenska mm. herremens åk. Uh, så att nu förstår jag liksom den här, uh, här vandan. Men att å andra sidan, men så var det liksom. Inte in var det någon annorlunda på någon ja. annan ställe i världen när en annan nation tog över. För vi var ju inte, vi var ju med. Med, fin med Ryssland så var vi ju ändå en ganska lång tid, no, men vi var väl Finland, men vi var med som en provins, mm. en självstyrande provins ja. kanske. Ja precis, ja. ja. Uh, men när vi tillhörde Sverige så var vi bara liksom Sverige, liksom the expansion. Öst, öst, ja, ja precis, ja. den prov östra provinsen. Ja no, men vi var Sveriges lilla Bangalow, där de skickade liksom. Men det var ju en stor provins. Liksom att Herregud, liksom, de skickar ju dit adelsläkter som vi har kvar i landet än idag. Mm. Um, så att nog förstår jag att liksom i, i folksälen så föddes ju det där hatet mot de här gubbarna. Och, och liksom de här höga ärrarna. Och det var ju liksom en del av de här, uh, liksom de här, det här inbördeskriget som... Motna ut i just det här. Man kunde ju säga det i Vinterkrig och Fortsättningskrig. Att den största sorgen där så var väl just det att de höga herrarna så såg inte liksom att det var helt hopplöst. För att de hade blivit förblindade av tanken på att Finland skulle ta tillbaka allting, stora landmassor och riktigt ge yeah, Ryssland på tafsen Men det var, ju inte ens, det var ju inte ens möjligt, ens för den dummaste strateg. Um, men varför detta ständiga behov? No, men alltså men För att vi är ett litet land som inte riktigt har hunnit att lära sig. Vi har vi har haft hundra år och vi har inte gjort så mycket egentligen. Det här är kanske något yeah. vi ska diskutera mer om en stund. Men att, uh, men att vi har ju alltid varit i Finland under S Ryssland. Eller liksom Finland. I skuggan av. Eller Finland yeah. som tillhör Sverige. Så att yeah. det är ju som först. Liksom vi har haft hundra år att försöka kanske hitta oss själva som folk och jag tror att största delen av den här tiden så vi bara måste fundera ut att, att vi tillhör faktiskt inte Ryssland nu längre, är det sant? Att, mm. att vi, har, ja. vi är i princip vi har vi har nästan samma stadskick uppbyggnad som Sverige men vi är inte svenska och mm. att det var ju som så här som har sagt att om man tittar i som så här finländsk design. Om man tittar som i finländsk så här in i finländares hem skulle jag säga efter mm. de svenska ja. Så när man ser det väldigt som så här en enkelhet, en avsaknad av så här pråliga saker. Därför att man vill ha mm. medvetet bryta bryta liksom, de här associationerna med just det här de höga herrarna. Och man vill fokusera på mm. den här friheten som ett eget folk. Så ja. så vi du, fun, du frågade för en stund sedan om vi hade valt av våra arv väl. Mm. <skratt> <Och> jag <skratt> tror som att. Nå, jag vet inte, för att för dem så, då var det ju som säkert vana med det här. De visste ungefär liksom vart vinden blåst. Skulle de ha blivit stolta över att vi är en egen nation med våra egna grejer, eller skulle de ändå säga oss bara som någon sån här bastard child av svenska? Kanske visst elryska och nu i så fall global kultur, skulle de mm. säga det finska. Mm, jag vet inte, för jag tror det finska mm. för dem var ju att på något vis existera fast svenskarna och ryssarna fanns. Mm. Så att de skulle kunna identifiera eller känna igen mycket av vår moderna kultur. Yeah. Mm. Nej, nej, precis alltså det så så som var nu. Så ständiga behov att isolera sig från Sverige och hävda sig mot Ryssland kommer väl just av det att no men, vi måste göra det tillräckligt länge tills vi har byggt upp en stark identitet själva. Och det har mm. vi väl konstaterat, där vi kanske lite misslyckats med. Ja, eller, eller det, är kanske, det är kanske projektet för de kommande hundra åren. Ja, det var väldigt fint uttryck. Mm. Ja, in it for the long run som man kunde säga på, mm. på det tredje inhemska. Um, men men okay, men en fråga som faktiskt har lite har stört mig uh, varför måste filmar? Finland? <laughs> ja ja. <laughs> att, att, var, Varför måste Finland Nu hey, som hej hej hej hej förlåt. Jag bara måste säga att jag, jag vet att jag gillar att avbryta Nikolaj. Skriv in något ja. att säga eller tala till hans förmån. Mm. Vårfinnand åstadkommer under hundra. Men vitt och Tomma Finland ja, oh. damn ja, ja men inte ganska <laughs> men inte ganska bra alltså, det, alltså det, jo det, definitivt, det där är ju någonting som liksom, värde, världen över är känt mm. och väckar veckar en hel del liksom, för diskussioner för, för mm. jag minns jag såg, um, jag minns vad det var för media, men det var ganska gammal media liksom så här 90-tals kanske ännu tidigare ja. media och där redan där därför är det någon tom och finnen det är någon amerikansk show ja. Kanske det var six yeah. feet under. Jag minns inte. Uh, och jag tänkte som att, yeah, wow, liksom mm. uh, så att. Ja wow. redan Vad häftigt. Fast jag överlag liksom låter lite negativ. Och liksom hackarna är på finna. Så är det ändå som sådär. Yeah. Att, för vi har, liksom, då, då har vi haft ja en slags kraft ibland. Att det finns de här. Mm. Kanske de här stora. Otroliga mega grejerna. Men ibland kommer de här små grejerna. Som när man tittar lite närmare och tänker, ja tänker. Det här var ju jättebra. Som fuck vad trevligt har mm. vi gjort just den här grejen. Att om och Finland tycker jag yeah. är en av de där grejerna. Som att. Ja men du är en tid. När Finland på något vis alltid väntar på. Och ser vad resten av världen gjorde. Den, de reagerar mm. på någonting. Så då kom det att Tom och Finland. Och mm. hela världen på något vis. Kanske resten av världen reagerar på det. Mycket mer positivt än finländerna själv gjorde. som försökt tysta ner mm. lite. Men ändå. I, I think it's yeah. neat. Ja okay, yeah. men. No, nu, nu är jag färdig, förlåt. Mm. Men jag tycker det var värdigt. Vi, vi, vi, måste, vi, måste, vi måste kasta ett med något våra homosexuella lyssnare nu som då. Det, det, det måste vi. Det måste vi. För det är ju, mm. det är ju för något. Ja, Finland är känt för de burly män. Mm. Som faktiskt gillar varandra. Mm. Som du och jag. Det stämmer. Ja. ja, precis. Mm. Ja, vuxna män gör saker tillsammans. Mm. Ibland barn. Uh, no, men, vad höll det på sig? Ja, jag, mm. jag tror annars att uh, min, uh, min flickvän börjar liksom alltid referera till att då går jag och gör program med min pojkvän när uh, vi sätter igång. Mm. Så att, ja, jag, jag tror att det här som börjar smärtskämt kanske börjar växa till en ständigt tilltagande fruktan. Jag hon börjar bli rädda vi ska rymma iväg tillsammans. Någon där. Ja, det är det vi planerar. Borde krossa nästa sätt att säga att det redan är för sent. <laughs> ja, då, det var du som nämnde Thomas Finland. Ja, det var jag. Ja, mm. no, men det är samma som min liksom, o, ja, okuvade uh, längtan till Idris Elba. I just can't control my craving for the cock. Men nu måste jag väl ibland Exakt. få upp lite kultur i programmet. Inte kan det bara vara börsköpt. Nej, nej, det stämmer, det stämmer helt och hållet. Speciellt om du kan kombinera de här två så är det ju liksom flera flugor i en smäll. Mm. Uh, ja. Men okej, okay. alltså nu till mm. frågan. Mm. Uh, Finland, som varandes nu medlem i det, det stora, den stora europeiska unionen. Åh, nu blir folk Ja, mm. ja, ja jag, jag gick dit. Mm. Eju, eju, eju. Så, så varför måste Finland alltid visa sig vara liksom den där duktigaste eleven? Du vet, den där som sitter och, och i princip sträcker, sträcker på sin arm så att den liksom håller på går för att gå mm. led. Jag vet, jag vet, jag vet. Mm. Ja, ja, precis. Ja. Oh, oh välj mig, välj mig, mm. välj mig. Jag, vet, jag kan hjälpa jag vet. magistern att städa bort efter skolan om magistern vill. Ja, ja precis. Ja. Ja. Att, alltså, att säga, Finland tycks ju där vara den första som ska liksom rusa in och vara så där. Liksom att, jo, jo, jo, jo, jo, vi gör det här. Vi implementerar den här regeln och vi tar den här saken och vi gör det här. Ja, men det och är så just... där andra nationer är så där. Liksom, um... Jo, men Hell det, no. Men jag tror trodde Alexander för att det är en sån där unik situation. där Jag tror att om man ser hela EU som ett, som mm. ett, ett jättestort... Texas holdem Ja, yeah. Så tror jag Finland är en sån där unik position att de får sitta vid The Big Boy Table fast de egentligen inte mm -hmm. har några pengar. Ah, um, yeah. Så att det är liksom att de får vara med på varenda giv. Uh, men det är inte så stor mm. risk om vi förlorar. Medan om du sätter ändå som så här ekonomiska stormakter som England eller Tyskland eller shit där. Så att mm. de, de måste ju ändå göra beslut som kan... alltså Om de gör beslut som Finland som talar som här, ja det ska vi göra Finland tycker att så kan man liksom nästan höra hur liksom Merkel och de andra går som att det, det för att, menar liksom att fine, who cares Finland tycker ja. att men eftersom det är ett land och en röst right men, mm -hmm. men nu vet ju nu, måste, nu tar jag till det här väldigt finska alla vet men ja men, men okej, okay, jag säger så här: Men alla måste ju förstå. Aha, jag sätter utbildningsansvariga mm. på lyssnaren, Att alla nej. måste förstå att det väger ju lite tyngre om till exempel Tyskland sätter ner foten i en ekonomisk fråga om fucking Finland gör det. Mm. För. Jo. Det ja, uh, så att det är ju liksom att oj nej, du, England vill dra sig ur EU. Mm. Um, This might be a thing. Jag I menar, liksom, ja. för allt vad folk galar här om EU, som för övrigt all, inte alls en dålig idé, det är ju bara det att liksom, vi själva är förvaltade otroligt dåligt. Det har ingenting med EU att mm. göra, by the way. Så, mm. jag men vi, liksom, mm. andra länder har nog liksom, funderat ut hur de ska reglera det för att få någon slags vinst eller liksom, gå bra. Ja. Det är ju bara finnas mm. med att, ja men det ska vi göra, så, ja, ja! Finland raske, Finland rakt i poängen att major men vitt och liksom vad slut jag har nu är varför måste vi betala hela statsskulden och liksom, varför måste vi liksom varför måste vi stå här och vara duktiga och man som mm -hmm. medan jag menar det, det enda som vi säljer ut är vår egen välfärd och jag tänker inte liksom harp on about this för vi har talat om det så mycket redan mm. uh ja men jag, jag tror det här som behovet på något vis att visa att ja, ja, alltså vi är nog duktiga, titta vad Finland har sig titta vad vi är skötsamma och liksom att, mm. för det känns som att vi säger att oj tänk om vi var ett stort land tänk om vi betydde någonting um, och man mm. ser liksom de här grejerna i som äh, finsk media för att, jag använde här exemplet för men jag tänker på till exempel när det var krig i äh, Afghanistan för mm. Tekniskt ni sätter det väl nästan krig där, men, men liksom när det var aktuellt nu då som i början av 2000-talet så minns jag att om det var Helsingin Sanomar eller någonting som att det här kriget ju ändå pågick en rejäl tid då liksom USA ja. hade ju skickat hur många som helst och jag tror England hade skickat bara 150 000 soldater bara några veckor tidigare. Mm. <laughs> och sen första sidan, i, vi säger Helsingin Sanomar nu då så stod mm. det liksom. Som första sidan är det ett stort pådrag. Finland. Skickar. 15 jägare. Till Afghanistan. Mm. Ja. Och liksom. Ja. Ja, ja, det var som sådär att. Jag, jag skulle ha skrattat. Så jag kvävdes. Men att man bara sitter där. Och gapar. För att var som att. Really? För, för mm. det som man säger. Är ju som sådär att. Nu kan kriget börja. Nu har de finska jägarna mm. äntligen anlänt. Men det är 15 man. Mm. Alltså, fattar ni idioter att hur många hundratusen som är där? Mm. Alltså, ni, som, ni skulle lika bra ha kunnat skicka en katt. Liksom ja, what the fuck. Vi ska, ni ska kunna skicka en lada med blå. det ska göra lika mycket resultat ja, men, men ser du, men ser du, nu? du ser det som där att, hej, vi krigar i Afghanistan, vi ska behöva hitta experter med det arktiska klimatet tror jag vad mm. alltså, ja. där bidrar 15 fucking jägare från Finland med hur är det här första sidans nyhet ja. har skickat, nu har Finland bidragit Vi har skickat dit en tomme Finland dildo <laughs> Alltså, ja, men men du, du, inser nu, du, du inser nu att du, du gör den här jämförelsen som om de här soldaterna skulle vara lika värda. Ah. Men som du vet som du vet, som du du vet vet så står ju en, en finsk soldat står ju för åtminstone 10 000 äh, andra det är sant. Det är sant. Mm. För de är ju... Speciellt är finsk jägare. För de, de kan en skida jättehårt. Det var ju därför och länge, och länge. vi... Ja, det var, det var säkert därför vi var en kriget 1917 mot Sovjet och I don't know, med mm. um, ja. för att ja. historia, vad är det? Um, ja, ja no, men, fanfic. Ja, fine. Det är ju bara liksom så här liksom propaganda utmålat av fascister och mm. ja, I guess Precis. kommunister. Ja, så, antifa <laughs> säkerligen. Ja, och då börjar man ju fundera, hej, jag har aldrig funderat på den här röda sidan och kommunisterna kan ha haft någonting gemensamt. nu det är helt ovidkommande, det är bara spekulationer. <laughs> uh, Okej, okay. sorry. I'll just sit quietly in the corner. with My literacy and <laughs> yeah. my common sense. Um, just det. Jo, varför, varför måste vi alltid vara duktiga? Så, men samma sak som vi måste hävda oss att för vi har som ingen ägen. Mm som identiteten så vi måste som på ja. något vis visa att ja vi är duktiga att titta titta. Jo jo vårt eget folksvälta på gatan men ja vi kan betala statsskulden. Jo, jo, att, jo, jo, ja, ja va? kul. Att ja vad sa du? Finlands banken är bland de rikaste bankerna i Europa. Jo jo jo. Oj, uh, vad säger du? Öppnar den och, och liksom Sätta lite pengar i, I don't know, utbildning, sjukvård, målderdomsvård, mm. allmän mm. välfärd. Mm, Nej, men titta var bra ekonomi vi Oj, vi har nog bra ekonomi vi. Oj, oj, oj. Mm. Vill ni komma hit utländska investerare, vi ger er gratis bygglov. Ni får skicka mer än 50 procent i vinsterna utomlands. Vi ger er bara stöd. Mm. Ni kommer hit skatt. Ja, för, att, för att företag, lika med ett pengar, liksom economics established, mm. att nu, vi är nog bra, vi kan nog, vi kan mm. nog fundera ur det här med pengar. Vi, ja. ja, men, ja, men sådana här grejer. Ja. Men det är ju kanske ja. därför om man inte ska ha en, liksom, äh, jag ska vara otroligt generös och säga en grupp resusapor som styr <laughs> landet. För att man skulle mm. kanske bli helt som sådär stött heller om det bara flyga liksom flyger kaka på väggarna. Och ett eller annat liksom klimplanda på något pergament som sen blir en lag. Men, noja, kanske är det bara jag som är lite naiv och inte förstår hur mm. så här politik fungerar. Ja. Va, va, va, ursäkta, va, va, va, va, vad sa någon Lobbyism? Lo, vad är lo, lobbyism? Kan man äta det? Vad är det? <laughs> uh, oj, tänk om vi... Tänk om vi hade något sorts mediaorgan som kunde täcka sånt här och föra fram sådana saker. Tänk om fucking uppdraggranskning mm. skulle finnas i Finland. Ska som halva landet skulle sitta i fängelse efter tre månader. Mm. Kanske man kan bjuda in det. Kanske det. Mm. Ja, de skulle, det liksom, det är roliga är att de skulle inte ens skulle behöva läta efter liksom, staff. <laughs> vi, typ, vi, vi är som så... Vi är så ovana att folk skulle ställa frågor och det här andra som ligger öppet. Allt jävla fiff eller bara har gått dit. Det verkar som om det, det existerade mediekonsernen, det, det verkar ju ägas av regeringen. Vad konstigt att du inte mm. undersöker regeringen och saker som tillhör det. Mm. Ja. Någonting att fundera och bita i. Ja, mm. ja. men... Men okej, men nu, Varför är, är han så, här, så cynisk hela tiden? <laughs> Knarkvitt. <laughs> ja. Ja, men okej, Nu, med tanke på den här vissa kritiken som nu med, med stor orätt har lagts fram gentemot mm. Finland hundra år. Ja. Så, så om, om vi då ska fråga, vad är liksom, vad är poängen med att fira dessa hundra år? Liksom, det här de, de festligheter de få festligheter man faktiskt har sett i vardagen förutom ett, ett, ett paket koskenlaskiga som, som nu heter Finland 100 mm -hmm. koskenlaskiga so. eller liknande så liksom, det här festligheterna liksom, är det någonting för alla? Liksom, vad, vad firar vi? finns det den gemensamma andan? eller känslan av samhörighet? Um, ja, alltså. No, hmm, min fitta är ganska full av sand ja, nu. Det känns som att. Okej, okay, vad är det för poäng att fira att Finland fyller hundra år? Uh, not much, really. För det är just det där, no, men vad vi kommer fram till under hundra åren. No, att vi inte Ryssland och inte Sverige, I guess. Det har vi kommit fram till. Mm. Mm. Har, har vi någon, mm. någon gemensam nationell anda eller känsla av samhörighet? Nej. Vi, vi, liksom, vi, vi är så xenofobiska att om vi ser någon som mm. talar ett annat språk eller har annan hud för att skratta på gatan så är vi ju nära att drivas till liksom spontana mod. Um, vi kan ju knappt tolerera folk som ser ut och pratar vårt eget språk. Uh, jag mm. menar, se på liksom de här stridigheterna mellan finländare och finlandsvenskar. när jag måste inflika att som svensk, då blir jag en aning kränkt att om man tar nu Abo, som är liksom yeah. kanske den närmaste fucking stora staden till Sverige om man säger det som rent geografiskt right? att nu är det mm. konstigt att liksom att här i aboland. Så det finns som ingen. Det finns till exempel inget nöjesfält. Det finns som ingen sån här. Någonting som skulle kunna dra besökaren annat än, I, I guess, uh, det här uh, Moomin. Moomin's värde. Mm. Någon jävla liten svettbassäng i Nordendal. Uh, och, ja, inte vet jag, en rak motorväg mm. till Helsingfors. Att. Ja. Jag menar, var, var, var, var, var, varför har vi inte liksom, till exempel Åbo av dem, det är ju en fucking gammal Hansastad där det har skett så många mm. kulturhändelser här som har berört ja. liksom, framförallt Sverige men liksom ö, stor, där Europas historia har skrivits till exempel i Åbo Hur vitt du kan det inte finnas någon liksom, kultur, eller liksom så här historiska guideturer här till exempel. Vad är det för ekonomiska mm. krafter som motverkar att det kommer besökare till Åboland? Varför körs inte fucking liksom resor, paketresor som börjar i Åbo och kanske mm. och igenom Finland? Varför vill ni inte ha hit folk? Mm. Är det xenofobi? Mm. Alltså ja, all... Ty, tyvärr, tyvärr misstänker jag att en del av det där är att man fortfarande anser att Åbo ligger lite för nära Sverige. Ja, men vad ska hända då? Liksom, tror de att besökare ska tycka så fucking bra med åbo, att liksom att svenskarna kastar ut kedjor och rycker oss från Uvo vi liksom, landa och liksom, drar det till Sverige? Vad tror du? jag tror alltså Det är ju som så här. Alltså, vi vill inte... Vi har liksom som, på något den svenska kulturfonden att liksom kultur är någonting som är fint, vackert och exklusivt. Någonting som man ska sätta i en tändsticksask mm. ta fram och lukta på vid valda tillfällen. Det ska inte mm. vara inkluderande. Det är inte någonting som man ska dela med pöbeln att Jag menar, okej, okay, fine. Jag, jag tänkte att jag skulle försöka hålla mig från att random om den här Vittos tontematon sattelatstid liksom nästa tisdag. Men nu gör jag det, Vitto. Okej, okay, mm -hmm. fine. För det första känns det som att har liksom kulturfonden att satan alla kulturpengar i landet. Eller har finnas alla fucking pengar på att göra den här jävla Tata-filmen. Um, så att det inte finns en enda slant kvar till att göra någonting annat. Uh, och sen andra, jag vet att Finkino med tillhörande en grupp horor hela bunten. Upps, jag har sett Men å andra mm. sidan, jag, liksom, jag, jag, vad nu jag såg det med min flickvän i helgen. Vi hade för en gång skulle lyckas fixa barnvakt som inte skulle äta upp barn. Och var som, jag har aldrig i mitt liv betalat så mycket för en film. Och jag var i liksom på så här mm. fancy first hand first viewings med liksom så här typ lasaglasögon och liksom automatisk avsugar och trapp. Och liksom vi tog 15 och 15:30. För en mm. finsk krigsfilm. Mm. Ja, det känns ju mm. som att här har du ett paket, smör. Det här är en sån delikatess att vi tycker tusen euro liten. Herregud. Ja, det är What the fuck? Är inte, meningen, är inte här liksom vi sker i den liksom fin Finland hundra år grejen? Mm. 15.30! Och, och nu säger jag liksom mm. hur alla liksom fucking spänner sin ringmuskel och väntar på att snör på munnen och säger 15.30 är faktiskt inte så mycket pengar. som Men Nej jag vet det är inte så mycket pengar. Men det är inte, that is not the point. Det är alldeles för... Varför är den dyrare än alla andra filmer? Den borde vara billigast av alla filmer. Det är fucking samma fucking idé som till exempel Finsk teater har. att, liksom att Hej, vill du komma och se på teater? Vill du se den här fucking homopjäsen som vi har satt ihop? Av liksom dockor som spyr i munnen på varandra, 40 euro! Vad som? Vitt och svenska teatern är så fucking säpepjäser. Att liksom ingen vill fara säden så kulturfonden måste typ betala dem fria och liksom gör så att liksom och ungar eller någonting får fara säden. Är som, det är som så här fucking asshole-kultur. Om den här filmen hade kostat 10 euro skulle det vara varit för dyrt. Inte för att den är en dålig film utan därför att det är Finland hundra år. Är det Är inte tanken att vitt och finländerna ska gå se fitt filmen Vitt och flera gånger om! Ja. What men men, du, inser, men du, inser att, du, du inser att här ska ju den där, den där famösa eh, nationella andan komma in. Vi ska gå och se på den här filmen och vi ska betala inte bara 15, inte, inte 15 och 30, utan också mera än det här. Herregud, vi ska betala över 20 euro på något ställe. Och varför? Jo, för att det här... Det här är hur vi stöder Finland. Det här är sättet hur vi upplever vår stolthet. Ja men inte vi Finland. Vi stöder ju fucking Finkino. You know? Ja det är ju det. det, är ju det. Men, liksom, men nu ska man inte tänka så långt. Ja men jag tänker men du, så långt. Du... För jag tänker, tänker ja, om, du... ja, om det här är, är dyraste filmen. Du? Om det här är dyraste filmen på biografen. Right? Ja. Så måste det betyda att det är den film som värderas högst. Right? Ja. För att vi associerar liksom värde med liksom värde monetärt värde. Mm -hmm. Mm -hmm. Och, och det är som att jag skulle förstå om någon har sagt att by the way 5.30 så går det liksom föreningen för hungriga finländska kattor eller någonting. Mm -hmm. Eller att by the way liksom, 10 euro går till mattorna. Eller vi 15 euro går för att liksom äntligen skicka Timo Soini på en envägsraket i solen eller någonting. Att liksom mm. vittu, i så fall ska jag liksom vittu, ta 50 euro. Men liksom, varför står vi 35? 25 euro, 30 euro, 300 euro. Oj vad bra film. Det var inte så bra film. Så fitto, mer om detta på tisdag Skicka inte triggervarningar och berätta mer Men alltså fuck me alltså, det, är, det är så här liksom, Vad är det för poäng att fira att fina fyller Hundra år, men vitto vi, De gör ju ingenting De ska ha en bal Där det kommer liksom alla fina liksom, Vi är tillbaka nu liksom, Det här är väl min version idag vad, De här satans höga herremännen som mm. Alla fucking fittor i sina fina Fucking klänningar och, och frackar Och kostymer som står där och liksom krama sig och äta shit. Mm. Oj vad fucking kul. Oj vad jag vill se på dem. Oj vad jag vill höra det. och kommentera vad folk har på sig. Oj vitt vad spännande. Som jag tror jag hellre skulle läsa telefonkatalogen satan. Att liksom. Jag... jag förstår att det finns folk som tycker om att göra det här. Jag förstår det. Jag förstår att det finns folk som tycker att det här är årets händelse. Men jag förstår mm. att det finns folk som tycker det är jättehäftigt att sitta och ta heroin i ögonen. Att det, är som, mm. det, det är ingenting liksom för folket. Och nu klagar jag inte på bara balen. Men, att, men Vitto, vi gör ju ingenting när Finland fyller hundra år. De, de ja. sa ju som själva att men vi lämnar det upp till föreningarna och liksom så här specialinstanser och stuff. Mm. Men guess what? De håller sina egna interna grejer dit bara deras medlemmar kommer. Så hur vitt ja. ska vi som medborgare fira själv då? Men vet du vad mm. jag ska göra den sjätte? Ja, no, berätta. rätta. No, kanske går jag ut någonstans och äter med min flickvän och min bebis och sen mm. så sätter jag mig ner som jag gör varenda onsdag och redar i vovv. Oh. Om någon riktigt frågar så kanske jag säger, hey by the way vet ni att, I don't know, Finland fyller hundra år idag Skulle man säga, really? Oh, lots of faggots there. Jag är som, yes, de är Finland. Oh fuck, I died, rest me please. Och att, <laughs> och att det är som. Alltså, om, det finns som ingenting. Vi gör ingenting. Ska vi ha några fyrverkarier? Ska vi ha en stor konsert? Ska vi liksom... Låta finländare gå och se att de satt är gratis. Vi du fuck all. Vi har en bar och sen får resten figure it out on their own. Kanske, I don't know, gå folk på barer och dricka. Som vi gör varenda mm. helg. You don't say. Yeah. Ja, vad är det för ja. poäng med att fira? Finland fyller hundra år. Ingenting alls. Vi bara markerar. Ja, hej. det var exakt hundra år sedan. I don't know. Vi, vi väslat till oss. Liksom den här grejen från Ryssland. Mm. Seal impressed! <laughs> mm. Ja, no, men okej, okay, fine. Liksom, lo, låt mig andas en stund nu. Då. Ja, ja, vem behöver andas? Du, du, ser du, ser du, där, där, där kommer vi till ditt problem. Du, du funderar för mycket. Och, och märker du hur det gör dig olycklig? Ja. Ja. Med <laughs> jag vill skaffa mig tungt kroppsarbete och jag behöver fundera på sådana här saker. Ja. Jag, jag tänkte mer på det där att du inte skulle ta den där andningspausen för med tillräckligt mycket brist på syre så, ja. så kanske mm. du uppnår samma effekt. Ja, no brain, no pain, eller hur? <laughs> <Ja. laughs> uh, Okej, okay. ja, men det är just det där att liksom Okej, okay, den sjätte, inte vet jag vad du har planerat. Det är ju lite adel över dig också, du din stor där. Så att kanske kanske ni har mm. storslagna planer eh, på det von Fäska residenset. Eh, jag vet att jag inte bjuden i så fall. Kanske ska ni sitta där och liksom äta guld, stoppas med guld och snorta silver. Men mm. jag känner i alla fall att jag som en högst vanlig medborgare kanske, med den där, I guess den där nackdelen. Då, att jag ibland använder mitt främre korttext. För att kritiskt analysera. Mm. Uh, Tjänen mm. i mitt liv. Så det känns som att. Jag kommer inte någonstans att sitta. Liksom att Oj nu. Gör alla de här finländska människorna Den här grejen just nu. Mm. Eller att. För att du vet, om det skulle vara jul. Eller om det skulle vara nyår. Eller någonting, så då känner man att det finns jättemånga människor. Nu som gör exakt det här nu har någon kommit på mm -hmm. den här aktiviteten eller den här ritualen eller någonting, den här traditionen som alla ska göra idag Brunebergstårta mm -hmm. alltså what the fuck liksom, mm. det känns ja. som att ni, ni hade hundra år att komma på hur vi ska fira, vi fyller hundra år och hundra ja. år kom ingen fram till att äh, ska vi göra en film äh, ska vi ha en bal men Vittu, om det finns någonting som Finland har gjort över hundra år sedan, det var att hålla balar och att Vitto göra finska krigsfilmer om vinterkriget. Mm. Liksom, Vitto, liksom, ja. varför inte göra en film där, liksom, eller varför inte bara liksom göra en ritual där och nu sätter alla finländare sig ner på vässan. Ett, två, tre, prutt! Ett, två, tre, prutt! där. Nu är vi ett folk, Vitto. Som jag kräverar. Det är så dumt. Vad gör finlands folk för att gemensamt fira den här händelsen? Mm. Ö, tala man finska kanske? Och, ja, man blir full och god och glad. Och talar finska. Okej, okay, jag läkar lite med tanken att om vi var ett annat land, vilket annat land som helst. Liksom, mm. Vilket språk, vilken geografiskt läge som helst. Mm. Hur tror du de ska fira den här grejen? I mean, vi kan bara liksom fira vårt hundraårsjubileum en gång. Mm. It's kind of a big one, guys. Så so, yeah. det, det känns som att... Nahmen, uh, alltså... I don't know. Den där ser framför mig är som skjuter i, i liksom lyften med gevär. Och liksom skriker, vi vill ha revolution! <laughs> men kanske är lite <laughs> rasistisk, jag Men det känns som att folk skulle ta gatan gatorna det skulle finnas, liksom varenda stad skulle ha någon egen grej de skulle ha en liten ja. konsert eller liksom de skulle ha någon sorts mm. festlighet eller kanske skulle bjuda medborgarna på jag tänker gratis bröd men det blir så mycket historiskt här <laughs> um, alltså, mm. men, men, men du har alldeles, du har alldeles rätt du har, du har alldeles rätt i det där att, så att säga, det, skulle, det skulle vara synligt Mm. Och det vara, man ska försöka understryka de här de, de särdragen som gör landet till, till just det, till det, det egna landet. Mm. Och, och jag tycker att det är något som jag tycker att man har misslyckats fatalt med här, är att göra reklam för ja. de här evenemangerna. För nog har jag fått höra i efterhand att ja, men det var den där konserten. ja, men det var den där utställningen. Men jo, jo. Det, är alltid, att, det är alltid i efterhand. Men, ja, det är jag, liksom att ah, men någon var där. Oh, jo, jo, men, see, men, men där. jag nämnde ju för en stund sedan att, liksom just att, att kultur är någonting som är exklusivt om man liksom mm. får reda den. Och att mm. jag nämnde liksom typ uh, Svenska kulturfonden och sådana grejer. Men jag minns till exempel uh, Svenska teatern i Abo. Så mm. uh, bara för att säga liksom hur kultur fungerar i det här landet annars. Så det var ju som att. Liksom, the Globe Theater. Mm. Du vet. Yes. Shakespeare-teatern. Mm -hmm. The yeah. fucking shakespeare Theatre. Så de hade ju, de skulle göra en världsturné Och de kom till yeah. till Anus Abo. Och liksom. Skulle, skulle liksom göra en mm -hmm. grej där. Yeah. Uh, och. Fick vanliga människor att om det här. Mm, no att det gick väl ut då, mm. inte vet jag då internt eller annat, genom någon annan jag tror jag kanske, satt om mm. en liten lapp på någon vägg någonstans, inte vet mm. jag men vi var som så mm. många som teatermänniskor och liknande som, alltså jag menar, om någon ska ha upp det här på någon hemsida någonstans, eller på något ställe där mänskliga ögon kan se det, så skulle det vara en kö, mm. liksom fucking till, till liksom Kalla Järvi för att, liksom, att vem skulle som det? Jag tror jag menar sig, alla mm. joki. Kanske ja. förstås med mm. ja. att kala järr hyna en long curve en long det att alla billigt men nu var det ju så att för jag hade den bekant som gick hit och, och, liksom, mm. och de här platserna köptes ju upp då av liksom guess, fina kulturmänniskor och så mm. Och och du, det kom inte ens folk dit han sa ju som att det var ju som nästan hälften av platserna var ju tomma man sa att fucking globe Theatre är där mm. fucking shakespeare Och och du, de får inte ens salen fylld. Att man är ju som, mm. Det är de här grejerna som jag funderar- att man ska som en amma liksom, sitt österländska blod- och bara vitt och spränga och vitt och teatern i luften. Man är som satan en amma. Alltså, what the fuck? Har ni mindre värde för att det kommer en riktig teater till stan en gång- och vill inte mm. folk ska säga hur skit ni är? Ja. ja, men det kan ju vara det. det kan ju vara det. De, de, blir löper, de vill inte utsätta sig för risken att människor ska se- den här, så att säga, riktig teater är. Och ja. så skulle de börja säga att, men herregud, att inte vill vi betala för det här som de annars visar här? Ja, exakt. No, men ingen gör det annars heller. Oh, slam, vittu. <laughs> no, men igen, hoppas kulturfonden räddar er och Vitto är skickad dit skolklass eller whatever the fuck. Liksom mm. sluta göra anusbjäser, Vitto, anställ liksom kompetenta människor. Men, men jag, jag mm. tänker en rant om liksom Liksom finländsk teater. Men jag tänker inskjuta mm. att den bästa finländska teatern ser på amatörbasis. Det är min absoluta liksom okränkta övertygelse. Mm. Um, men jag funderar då att liksom kanske är jag lite orättvis. Mm. För att om, om vi fantiserar att säga vi skulle vara ansvariga för att Finland fyller hundra år, hur ska vi fira det? Här har ni mm. en budget på 400 euro, för vi spenderar allt annat på någon film? My God. Um, mm -mm. Så, ja, riktigt. Alltså, vad då? Alla får en tandpetare eller någonting. Uh, som, för, invälja, för jag tror att liksom. Um, nu tror jag säkert att det finns en hel del finländare som tänker att, hör du cirka. Ska vi inte göra någonting annorlunda ikväll nu? Och som mm. jobbar och kastar strömningen i väggen och går till, I don't know, gå till Idaho och till pizza. Um, mm. maybe, kanske, inte vet jag uh, nu tänkt mm. jag och, och min lilla bergfamilj vi skulle fara och göra någonting annorlunda kanske, mm. vilket betyder att vi ska väl gå någonstans och äta då för att what the fuck do we do uh, men, men som sagt sen så kommer jag förmodligen ready to och jag tror de flesta så den här kvällen så alltså jag tror nog säkert att de är lite gladare än vanligt, eller kanske de går ut och äter eller gör något annat. Men annars tror jag i princip att så de gör väl vad de vanligen gör på den här dagen. De sitter och säger någon särreda eller om dem. jag vet inte vad normala människor gör. Slåss med knivar, hetsrunkar, syr, kuklux huvud, I don't know. Sitter här och lamenterar för den vita sidan vann, I guess. Men det, det känns som att det inte det, det kommer inte att bli en så stor dag därför att ingen har liksom gett en tanke på att kanske vi borde göra det här till en stor dag. Utan mm. det känns som att antingen så har de suttit ja no, men Den största gåvan framförallt måste ju vara att de är finländare. Och det är en gåva som bara fortsätter att ge. Så varför skulle vi behöva göra mm. någonting alls? <laughs> ja, för det är ju uh, en nato att vara det är ju det. i Finland. Det är ju det. Ehm... Um, det andra är liksom att de satt där och sa vittu. vad ska vi göra? Uh, mm. Och ja Och sen så tycker uh, man, Ska vi bara Quit, ja let's quit Och så mm. liksom, men, Vi vi gör väl Något specialutgående av The usual suspects Fatser och de mm. Finland Osk och Kosken Laskia Ja, Kosken Laskia och, Ja, ja gör det lite dyrare så. än vanligt så folk vet att det är speciellt och gör något ja. nytt samlingsglas från Italien väl kallar det sådan tjejet ut någon extra alkohol också som var tydligen någon som skuren konjak um, mm. så sådan delad konjak för att den det var då tydligen det som var det finaste man bjöd på under mm. under under, under så. sen så ska de väl a i samband med det här välja typ århundradets äh, finländare. Eh, jo. Jo. Det, ja. det väl tanken, ja. Du, jag, jag förstår att du väntar på att bli vald. <laughs> ja, men jag tror det sker posthumt. Jag tror det är första folk har uppskattat mig. Äntligen är han död. Men nog var ju ganska bra. <laughs> <laughs> <Glård> Och då blir det fest. Ja, ja. <talat> nej, nej. Det är det men, mm. men jag vi undrar liksom så där. Men jag tror du Finlands. Jag vet att det enda som jag vet att, att de hade frånom i men jag tror det var Finlands litterära pris. Man får en litterära pris för ungdomslitteratur och staff. Mm. Yeah. Um, så jag vet att Ted och I är nominerade. Okej. Okay. Och det är ju kul. Um, det är ju lite synd för att 110 miljoner procent kommer ju Maurikunna att vinna. Men, <laughs> mm. men de är ju finlandssvenskar. Yeah. <laughs> ja, så det är ju en är vinst i sig. Och som vi vet, det finns inga andra finsk-svenskar i den underhållande ungdomskultursfären just nu än Teddokai. Så det är en liten stab utan. Men skulle inte vara jätteroligt om de vann. Nu skulle ju på sätt och vis vara. Ja. Men alltså för alltså när jag tänker på de andra dominäringarna, priserna som finns så Uh, så såg jag liksom en lista nominärer och så tänkte jag, who the fuck is that, okej, okay. mm, yeah. så att, ja, men det finns, mm. en, det finns en risk att typ ändå Dockan skulle vinna ett pris. Ja, yeah. mm. no, risken finns. Och jag skulle vilja vara negativ och göra någon sylig kommentar över att finns det inga andra underhållare i landet, men, men egentligen känner jag bara att jag tycker det skulle vara jättekul om de vann. Ja. Yeah. Uh, mm men så men så sagt, så alltså poängen var inte att jag vill skriva över det här dock. poängen var att jag vill jag såg den här listan på andra nomineringar och priser och mm. tänkte att who the fuck is that? Yeah. Så ja. Så visar väl kanske liksom vilken touch man har med just den här finsk, finska kulturen. Ja. Och, och jag tycker att från det där så kommer man ju ganska, ganska smidigt in på den här frågan liksom att, om, om man ser så där att ser man Finland som ett Äh, riktigt land med situationstecken äh, mm. att äh, så att säga kan vi alla kalla oss själva finländare och vad är det där gemensamma som vi har i så fall Man, ja, annat ju... att vi befinner oss inom samma gränser ja när jag tänker ju säga nu, vi ligger ju fortsättningsvis äh i öst om Sverige och i väst om Ryssland men... Jo, jo det, det gör vi men, men just som du sa det där att, uh, hu, som ett exempel på hur insatt eller icke-insatt man är i finsk kultur mm. så, så liksom, vad är sådana här gemensamma beröringspunkter mellan, mellan så att säga den finsktalande finländaren och den svensktalande finländaren <laughs> um, Ja. just så, direkt ja. början få Tourette's ja no, men du sa beröringspunkt där jag blev triggerd um, ja no, men <laughs> uh, just så so. no, men inte vet jag vem ordet det är och... ja ja för det jag jag undrar liksom att det men alltså, det, jag tycker att det talar så oh. mycket om den där olikheterna just mellan sig finländare och det är att säga finländare och finlandsforskare alla är ju finländare men alltså det finns finsktalande och det är svensktalande men, men jag förstår inte egentligen varför om jag ska vara helt ärlig för, för att <hör> till exempel, jag tycker finska är ett fint språk mm. um, att jag liksom, en av de saker jag ångrar i mitt liv så att jag aldrig lärde mig att tala finska flytande. Men nu valde jag i och för sig en, en lunnig kvinna från typ den ord i Finland som ironiskt nog har den den mest representerade medlemmarna i Sandfinländerna. Um, oh goodie! Ja, um, men, men som sagt, liksom varenda gång jag har varit dit så har det bara varit coola människor där, så jag antar att de alla bor tillsammans i något jävla pörter där. Ja, just så. så. Okej. Okay. Ja, Värt white power-flaggor eller någonting. Men, mm. um, men, att, men hon är ju finska som modersmåla här i vårdhusdagar vi jag yeah. Jag svenska hon finska så man måste väl utgå mm. från att kanske blir det en förbättring med tiden. Mitt yeah. man blir ju fullt två språk i så det säger man ju som någonting positivt. Um, mm. <coughs> så att jag vet inte alltså för mig. För man har ju ändå växt upp i Österbotten och att närmare mm. bestämt att närpes. Och att det var ju ändå en, en, en språk i kommunen. Att stöttar man ju egentligen på finska. Innan man börjar räsa en bra bit. Liksom uppåt eller näråt. Jag såg mm. aldrig finska som någonting negativt. Um, mm. Liksom det var ju jobbigt att läsa i skolan. Precis som alla ämnen är jobbiga att läsa i skolan. Men inte jag någonsin hatar finskan. Och jag har aldrig på det viset varit... Rädd att tala finska eller känns för att tala finska. Um, mm -hmm. och jag brukar ju kanske ha den här tumregeln att <clears throat> jag brukar försöka svara på det, fråga, på det språket som jag blir tilltalad på. Um, med det sagt så är det första att jag känner att uh, min finska verkligen inte är så bra som den kunde vara. Um, vilket blir pinsamt uppenbart om vi någonsin tar tjuren vid honorna och gör det där finska avsnittet av trygga ordning. Till eh, publikens välbefinnande. Uh, men, ja, men sluta saker vitto i e-mail om ni inte vill ha dem. Tänk efter vad ni säger. Liksom, bara håll dig sinnet sen innan ni börjar burleska avsnittet. Hur skulle det ens fungera i, i djupform? Yeah. Frågar sig säkert någon. <laughs> Vill du veta hur det låter när liksom, en fet man slår sin penis mot mikrofonen upprepade gånger och dansar <laughs> runt i en alltför liten latexklänning? <laughs> Vänta och se. Avsnitt oh 42. God. Um, oh God. Mm. Ja. Det är så här saker man ska avhålla sig och säga i sändning för producenten kommer att höra dem och tycka, göra? det där är roligt det nu måste ni göra det. <laughs> Hej, Hej. ser du vad jag gör nu? Jag håller upp två fingrar åt dig, by the way. <laughs> Fundera på det. Um, <laughs> ja, men jag, jag tänkte, som, vad har vi gemensamt? för Om vi talar om enskrakiga ja. och svenskspråkiga. Vi måste ju tala lite ändå om vår gemensamma kultur, vi nu har. När vi försöker bygga upp. Mm. Svenskarna, som ändå traditionellt i Finland finns med mot kusten, mot Sverige. Så vi, har ju, vi är ju massivt influerade av svensk kultur. Mm. Så man märker ju att när man träffar med nysom, nylänningar och <hör> svenskspråkiga som kommer från lite andra delar av Finland så märker man ju att ni är ju påverkade, inte kanske nödvändigtvis mer, men i alla fall mer än oss av finsk kultur. Man hörde på på mm. liksom, frekvenserna av finska ord ni använder, vissa kulturaspekter, det faktum att ni bara ser dåligt över hela ert liv. Um, mm. ja. Jo, jag sa det. Uh, men se bara på liksom, jämför svenska och finska barnprogram svenska barnprogram är som pedagogiska och mjuka björnar och nallar och shit finska program är liksom typ dock om ett stirriga döda ögon där <skratt> någon sitter i bakgrunden och spelar en kant pling plung plung, plung. <skratt> som, som treåring så förlorar man ju fucking sin vilja att leva redan går in till sin mamma och säger <skratt> men, jag tror jag ska och går ner till kön en stund och stavar med sin största slakta kniven. Man um, mm. Ja, det, det är liksom det, Ja, no, fisk av folksälen. Ja, no, men jag förstår, i, att det är, förstår att det är vardagen i Nila, Men där jag kommer ifrån mm. så har vi ju lärt oss att ibland får man ju nog skratta. Uh, uh, big mistake. Jo, men, men jag tror det där liksom som att för jag, vet, för jag talar just om att jag inte haft något problem eller varit rädd att tala finska. För att igen, jag känner mm. ingen skam och en dålig människa. Men jag vet mm. nog så många som jag växt upp med som är jättekomplex. Med, inte bara med sin finska utan med alla språk som inte sina modersmål. Och till och med sitt modersmål skäms de för. Um, för att inte tala om alla dialektaspekter som kommer in. Um, och det här är någonting som genomgående säger så <coughs> tycker jag hos finsk språk att <coughs> Ofta när man har varit ute och fest eller varit social och just i den här bemärkelsen då man är på bar, vilket ju då brukar lätta mm. tungans band lite hos finska människor. Så brukar ju ofta finska människor som hör, självklart finns det ju fitta på barer som börjar med sitt såmässapåta en såmä, men när de säger mm. man ju att Aiko på ett <skratt> <skratt> men, <skratt> men men men det lika ofta tycker jag det var det någon som har sagt att liksom hur roligt så ni hinner att ännu så puho med mig då ibsin att Och de håller på då att liksom att, att de tycker om svenska och skulle lära sig med då så är man talar lite får vi höra och så vågar de inte så det för att de är rädda att det är så dåligt Och att man säger jag men bara tala. Att det är därför som jag skulle kanske sura ganska lite för att göra ett sånt där finns språket avsnitt. För att, även om jag tycker det är jättedömt så kanske skulle det skulle visa att inte behöver man nödvändigtvis tala ett språk bra för att tala det. För jag menar, man kan mm. bara genom att tala ett språk visa man ju sin uppskattning genom ett språk. Um, jag menar, självklart, kan man, jag menar, att göra narr eller eller kämpa på ett språk. Är ju på något vis det första steget i att anamma. Och sätta sig in i det. Och att mm. från min syn. Vilka, finska är ett jättevackert språk. Alltså liksom, finsk lyrik och liksom, dikta på finska. Och jag, jag försöker ändå läsa en del finsk litteratur och sådär. Så att den är, den är unik. Liksom, det är ett vackert språk. Det är lite som arabiska på sätt och vis. att de har en sån här rytm. Och liksom vissa ordval som blir väldigt så här estetiska. Svenskan är i kontrast nästan lite klumpig. Att du får liksom de här hjärta och smärta liksom på nästan alla mm. grejer du läser. Um, och att uh, jag tycker att som svenskspråkig som i Finland som har svenskat som modersmål så är mitt råd till alla framförallt de som är unga, dubbelt för de som är unga att lära finska. Mm. Och, och när vi ändå håller på, det här är det, så många andra språk ni bara hinner, absolut engelska och allt annat ni kommer över att kunna många språk är en sån mm. jävla rikedom och ni har ingen aning mm. att sitta inte och hålla på med satans liksom eller liksom vad ni håller på med det är, en, det är liksom en kulturgrej det är jättebra att ni kan den det är absolut superviktigt och borde finnas för alltid, men Låt inte hindra från att lära andra språk. Och kan ni inte prata ett språkperfekt betyder att ni måste prata det ännu mer. Och ni ska hitta som autentiska personer att tala med som har det som sitt mm. modersmål. Visa dem. Och liksom, om de gör en arra av tala talar ni bara med idioter. Och talar man så ska man sluta tala med och hitta vettiga människor att tala med. Och att Mm. Liksom, för när vi, när vi slutar göra sånt här för det är ju samma sak som med liksom det här vi har diskuterat tidigare som heterosexuell och homosexuella. det är bara människor med en preferens att, liksom att om du har svenska som modersmål ja, det är mycket möjligt att du har en helt annan kulturbakgrund än en som är finskspråkig mm. men högst sannolikt så är du finländare i Finland och du, vi är ganska lika varandra och det enda som egentligen Bygga klyftor mellan varandra i det här språket. Så ge varandra liksom lite rum. Om någon inte talar ditt modersmål perfekt så ska du ändå uppmuntra dem och säga: Men det var väl bra. Liksom, oh, jag förstod ändå vad du sa. Jag har ja, med det. Superbra. Tycker jag. Mm. Och att för vi, vi har liksom. Och jag tycker vi måste acceptera som finnar att vår historia är präglad av två stora länders influenser. och Ingenting mer än Sverige. Att vi måste på något vis, vis acceptera den här svenska influensen i vår kultur. Vare sig mm. man är svensk eller mm. finsk språk. För annars för det finns det ingen chans att vi kan utveckla oss till vår egen grej. För vi måste veta liksom, var börjar svenskheten och var slutar finskheten. För att annars så blir det liksom så här att vi bara gömmer och så vill inte interagera och står där och rökar under våra emoluggar. Mm. Som ja inte jag vad har vi finländare gemensamt Men att vi har lite svårt att relatera till främmande intryck och människor och vi måste sluta med det vi måste liksom stå upp och liksom bilda en egen kultur och sen tycker jag vi ska vara inklusiva jag tycker vi ska försöka få med turister till Finland jag tycker vi ska försöka satsa på att bygga bra kultur, liksom bra teater bra film liksom bra sketch liksom, bra böcker att liksom allting sånt här mm. att, att vi ska gilla det som folk och vi ska konsumera vår egen kultur vi ska bränna massa på teater och shit vi ska, mm. vi ska sluta sitta och bara se på utländska utan vi ska gå och konsumera det finska och om någonting är shit, så ska vi säga det är shit, och vi ska kräva bättre kvalitet så det kommer nya och bättre mm. skapare av såna här grejer. Och sen när vi har fått bättre kultur så då ska vi säga att resten av det hej, kom och titta vad vi har gjort, kom att titta vad vi har skapat. Med hundra år, nu är vi ett riktigt landvitt och nu ska ni komma och titta på kultur här. Titta nu på vår Moomin 2.1. Eller egentligen skrot all Moomin, fuck Dove Jansson. Att som, skapa <laughs> någonting helt nytt och shit i de här liksom, gamla utdaterade formmallarna. Och, där och sen ja, meckamumin snorkfröken <laughs> uh, no, men, vet du, när vi firar 200 års jubileum mm. så då har vi en ja. sån jävla fest och liksom hela resten av världen följer på, på sina laser tablets för att mm. finna ett så awesome country, därifrån kommer den bästa kulturen, låt oss bli mm. Europas Japan, låt oss producera sånt bra sak och samtidigt när vi ändå drömmer Låt oss utbana värdsunger och låt oss bli totalt omfamnande världsmitt. och uh, I don't know, mm. bota diabetes för då blir mm. min dotter glad. Um, mm. Ja, uh, inte värt det. Någonting ja. sånt kanske. Ja. Ja, ja. Det var, det var bra. Det var, det var vackert där. där. Där slår du nog den saken riktigt 4-1, minns han. Ja. Okej. Okay. Ja. Jag uh, Hockey igen då. Mm. Man måste ta lite hockey. Okej. Okay. No, men uh, jag inte vet. Ja. Vi, uh, <coughs> vi var ju så hävliga sist, uh, med våra lyssnare. Uh, så det är ju... Uh, ja, det är ju nu då... Uh, års hundraårsjubileum till ära. Måste man göra en sån där disclaimer yeah. att. Fast vi är så negativa och hemska och äckliga så. Tycker vi ju ändå om er. Och kanske lite Finland mm. också. Inte oss mm. själva. Men det är en mm. lång historia av självhat. Så, mm. Men nog varandra. Allt för mycket. Om Finland direkt. <laughs> och, eh, <laughs> men tack till dig kära lyssnare. För att du har lyssnat på ännu ett allt för långt jävla avsnitt av vår uh, Satans shitlord Pod Och, uh, och uh, om du vill liksom ta din autism till nästa nivå så kom förallt med i vår facebook och like oss på alla andra jävla ställen vi finns. Och uh, har vi inte sagt det tidigare så ska du ha ett riktigt trevligt jubileum och vara stolt över att vara finländare. Och inte finländare så kan du go fuck yourself. Um, men like oss ändå på Facebook. <laughs> <laughs> um, ja. Och ja, jag, jag vet inget, inget bättre sätt att säga det, att kanske vi ska sjunga någonting som avslutning. Någonting patriotiskt. Jag tror det. På med musiken. Okej. Okay. Det här är det mest patriotiska jag kommer på nu. Till ära för Finland. Må alla finskspråkiga äntligen få lite mer värde ur den här showen. Syns på tista. Trygga varning!